205 koffínvatn frá Egils er hotlasti orkudrykkurinn á markaðnum en það eini heldur en aðeins þrjú efni. Náttúrulegt koffín, náttúrulegt bragðefni og íslenskt kolsýrt vatn. Þessi drykkur er því talsvert hotlari en aðrir orkudrykkir á markaðnum og einnig tannvæt. Gleisjarkinn léttkynið er fyrsta létt sterkvínni sem hefur verið framlegt á Íslandi. Léttkynið þeirra er fullkomið í aðstæður þar sem fólk er ekki að drekka en vill vera með í stem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 Eins og alltaf eru hilsudagar fjarðakaups á sínum stað núna í januar. Það er yfir eitt þúsund hotlustu vörur á tilbúði og allir rættu því að finna eitthvað við sitt hæfi. Ég mæli með því að allir kíki í frægið í fjarðakaupum og nýti sér þessa geggjuðu daga. Eða þú ert að fara staðaftur í hilsurættinni þá mæli ég eindreið með að þú kíkir við yfir í versluninni Fitnessport á Smidju 6 Fitnessport býður upp á mikið úrvala fæðubótaefnum og þar,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 Sjónlags aðgerir er að vera án verkja og þeir eru að líða vel á meðan og stendur. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við hafa farið langt fram á væntingum. Há við leidinni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Fólk hugsar ekki mikið um hver það vill ekki vera. Akkur er, akkur er þér svona umhugað um það? vegna þess að sko að þeir eru vort að, að öðla skilning á sjönnvegðir sko að þá hérna að þá oft sko e, þá þarftt að finna út hver þú vilt ekki vera áður um þú getur farið þér ekki að pæla í því hver þú vilt vera og, og, og í öðrulagi sko að þá ósta að, að ef auð er bara eitthun kemn dúllandi þær skiluru ert bara sáttur við því að vera dúlligare eitthvað skiluru og og áælislega gott að blessa með það en þú ert ekkert að þroskast það er ekkert að taka í lengra það er ekkert að dykka skilningina sjálfmenn sko fyrirn allt í húnu að að, að það kemur einhver trigger inn og veist einhver segir eitthvað að þú þú e, veist áber á eitthun eða missir stjórn og einhutt hátt eða og eitthvað nátt, eitthvað er sem þú vilt ekki vera Skilur, og þá allt í innu kemur kannski skömm og kemur eftir sjá og, og, og, og ímisli fleira. Og, og það er akkur það sem að færi til þess að fara inn að skoða, skilur mm -hmm. við, hvað það er. Nefn að svona í samfélaginu, þá, er eitthvað, svolítið, þá viljið við geta horfast í augum við svona það sem er erfitt að horfast í augum við, sko. Við Me. viljið bara alltaf fara the easy way out, skilur lífið að vera auðvill, alltaf að vera æðislegt, búndur og basta. En það er bara ekki þess að er mjög vöxtur sem á sér staðar, sko Me anna að, að hérna þar sem þer maður hittir fyrir þessa manneskju sem ma vill ekki vera í sjálfum sér að þá er lí græðan orka sem er þar mm. og og hérna, og til þess að geta fundið út hver þú vilt vera þá verður þér raunverulega að finna út hver það er sem þú vilt ekki vera mhm mm þæst og og er hvar liggur línan á milli sko, sko, þegar við vorum að kynnast þá var ég öfluglega svolti á þessum stað að ég var svo með bält inn í mér svona aggression. Mm. svo er í núna síðara árum soldið svona búna að vera finna gamla sölva í því að stundu missir því bara stjórnarmúr. reiður og þá kemur einmitt þetta. Kemur svaka svaka hérna Já. Og þá hva hvað liggur sko þetta með a, að vilja ekki vera danig versus að segja bara hefur mm. þetta er bara ég og kanska ætti ég nú bara elska þennan gæyana sem missir stundu stjórn á sér af þann hann fljótur að biðja staðsökunar. Já, akkurrat. hvað geta lært af Hva er hann hva er reiði sölvur að segja mér? <t leið> <Anyway, t leið> <t leið> og, og þá og þá verður akkrarð skilurðu okay, hérna, okay og og hvað er það sem að geriði reiðan skilurðu? Þú veist, þú veist, og þú segir hérna kanska gerum grá ástæði fyrir það og og hefur verið hefur verið að bæla þig. Nah. Og hérna þú veist sem er að er að koma fram, skilurðu, og þá er það bara, bara eins og ég minn það það verið mjög persónuleg eðlis sem sem hefur með svona með svona að gera. Þú hjá þér. Og en þarfn er við að tala um viðbrögð sko, þín gagnvart þér. Ekki versus umhverðinu gagnvart þér. Einmitt. Sem er svoltið öðrvisi eðli sko. Hvernig hvernig hvernig það kemur fram sko. Mm -hmm. veist, þetta er svo sem meira introvert. Mm -hmm. uh, sem sagt innri býling sem, sem er að koma fram. Mm -hmm. Og og hérna Hér eins og við segjum erum öll náttla allskonar en til dæmis þetta að margir eru ekki bara búin að læyra frá þeim að pínulei litla, þetta er einhver óæskileg hegðun því meira sem man ballar ballarna niður því meira verður um sem ég kannski einu tímann að fá að gjósa út dalti óeðlilega mikið kannski. Já. Já, ég, ég sjálfur upplifað það alveg á á águnum kafla í hvað er sem að þarf að gerast og og eins og segir ein steinni þá veistu það. Einmilt. Skilurðu? og þá er það bara alu horrétt skilurðu vegna og það er svolti skemmtilegt að að fara ná það að hérna veistu það. Af því að þú ert með þessa einri rödd skilurðu. Mm -hmm. Og það er svo skempilega að segja frá því að hérna, maður pælir í því að við erum öll sömul með svona innri rödd, við erum öll í svona innri dælók við okkur sjálf dæin út og dæin inn <laughs> <laughs> og þessi öll sömul og samt er alltaf að leita þess að reyndir leysöld, skilur við, mm -hmm. en, en við erum að tala við hann á sama tíma mm -hmm. allan dæin það er náttla ef um man fer að skoða þessa innri rött þá eru náttla kostuleg, kostuleg sko. Hún er alvís sorgkostleg að sko. Hún er það skilur og auðvitað og og, og, og, og, og, og séum tala ferðast svolítið bara því að þú veist hvert þú stæður í þínu þróum kort að sjá svona meira yfirbróskendir hlutir sko sem þú ert að, að miða við eða eða hefur hann villinn hefur hann ásetning til þess að virkilega kafa djúpt inn í og virkilega leita að uppruna mhm mm sko hlutanna uppruna sjálfsins hvað það er. Mm -hmm. og þá ferðast svolítið eftir þínu innri ásetningi heldur í hvað þessi næra reista djúpt þausst þann að, að fólk sem er yfirbróskkent þar er aldrei að fara heyra eitthvað rosa djúpa sannleika skilurðu af því að þú verður að setja ákveðna ásetningu verður að seta, leggja ákveðu á þig til þess að verið tilbúinn að fara áanga sko og og það sem þú ert tilbúinn að leggja á þú það er ákveðna óþægindi en þeir sem upplifa einmitt mikla dýpt í þessum óþægindum oft er það ekkert val þú veist þú kunnir vera að reyna að setja það undir skúff ven er nú sem er búið að vera bank upp Já. Og einhverjum tíma þarfti bara að mæta þessu, eða það ekki? Já, já. Að, hérna, <coughs> jú, já. Það er hérna, jú, sjálfsögðu, hérna að kemur alltaf upp það hérna, sem þarf að koma upp og allt sem þú reynir að halda frá þér, skilur við, það, end, það endurtegum sig, skilur við, mm -hmm. og, og til dæmis eins og þetta með fortíðina, skilur við viljast ekki að horfa auguð fortíðina, að þannig er þetta alltaf að, hann endur upplifar hana, skilur, mm -hmm. O eso hjána ég var að tala við mann í og hann sagði ja ma bara vera bara gleymu þér af tort og bara halda áfram. Er svo sem sko ekki allvæð þannig sko því að ef þú vilt gleymunni þá er eins gott að sjá bara hvað allt sem au getur lært af unni. Mhm. Mm og hvað er allt sem au getur lært af unni með það að horfa á allt það sem að þú vilt ekki horfa á og sjá hvernig það getur au kennt þér mm -hmm. án þess að þetta dæma að mm -hmm. það, sem au vilja vera, hver vildi vera. Mm -hmm það líta á sem auk stökkball og, og þá er einu kominn uppi þetta semsett sem sagt sem hérna af því sko kaffi. að þegar, þú getur núna bara hægðar á tværn hátt mhm mm þú hægðar eins og suma menn vilta vera mm -hmm. eða eins og suma menn vilta ekki vera okay þarna kemur kaffi erðu takkela hérna þetta hérna þetta merkja ná auð á bílanaust ha <laughs> <Takk>. <laughs> að hérna ja þanna þú hæðar bara tværn hátt sko, eins og þú vilt vera eða eða eins svo hún vilt ekki vera og hva maður Maðurinn svo, hvort er kaffibólin maðurinn svo þú vilt vera eða þú vilt ekki vera? Ég er bara í er húi, bara, sko, þá hérna, hérna, hérna. hérna. <gül> séum bara bæði, sko, hérna <gül> Ef þetta er eitthvað kaffi þá var það svo sem viðla ekki vera Akkurát Ég fann mér eitthvað mótum að það var það bara svo sem viðla vera, sko Þannig að það er alltaf þessi gulli, gulli meðavögu líka, sko en, en, Og ef fólk eru bara eðislega sáttu sjálf seg eins og það er ó staðvarta það bara flott og fint skiluru það er það ágætt og hérna en þetta er svolti ekki það sem að hérna Carl Jung og fleiri í gegnum tíðina í sálfræðinni hafa að kalla skuggan okkar veist, mm. eitthvað sem eitthvað sem er í raunur við en við viljum bara í dóni skúfu já er þetta ekki eitthvað skona millivegur á milli þess einmitt að horfa á þetta hörðu? ég vil ekki vera svona og hvað get ég gert í því að reyna að breyta því mm. og líka kanskje hluta því að segja heldu ég ætla bara að læra að elska þetta mm. ef ég er ekki að skaða mm. oft vill maður ekki vera eitthvað en síðan þegar maður fer að skoða það heyrðu er þetta eitthvað svo slæmt varri að meiða enginn einhver... varðu þetta eitthvað ræðilegt varðu þetta ekki bara of mikil dómarka mín í minn eigin garð jú og séu getur þetta líka fara þetta bara það hérna að að ef að varðar sem sagt, að horfast augu við alla aðra skugga sem samt skilru og og og breyta sjálfum eftir, eftir eftir því upp uppi þá þá guðlegu veru sem að líklega erðir einmið eh eru þá í almennu samfélagi? Skilurðu þann það einmitt? Skilurðu af því að þú verður líka að geta funkerð að í samfélagi? Skilurðu? Þustu þann að hérna þanne sem að þú vilt gera eða hvað er hvað, hvað, hvað þá þarftu að, þarf að geta funkerð að. Þú veist af því ma sér það oft hjá fólki sem fer kannski inn í hugleysli og jóka og eitthvað svona að það ég kallar það stundum svona Jesús að þú ferð svona of mikið að reyna að vera fullkominn í öllum aðstæðum en að þú ert þar bara ekkert. Og það verður rosa skekkjja ef þar. Ó, ég hef einmitt hérna það. Og hérna í lika. Og og það var einmitt þannig einmitt að hérna þá einmitt sko sem hvað gerði ég að hugsa svona ja hérna á hva kemti Jesús að gera? Ja, að við bara fyrirgefa þetta. Bara okay, skal gera það. <tronum> en en ég var ekki að þurga ég var bara að bæla meg, skilurðu, um og því og séðan allt í einu að þá hérna áttu að ég bara áttu að ég, bara, ég er ekkit jesu sko. og hérna, ég er bara fullt af andalbánum að stríða, en sko, ég bara er ekki stað og þá okkur að sko, kom upp bara kom eins og bæling út, skilurðu og ég er fullt glas mm -hmm. og, hérna, og, og, og þá tekur það smá tíma bara að flæða upp úr, skilurðu mm -hmm. og svo leiðis og, bara, uh, og ég fann á það sko að þeirra var kannski að æpa yfir eitthvað og sama tíma þá vissi ég að það hefur ekkert meira manneskja að gera þetta er bara með það að gera ég var bara hleipa út úr þessari bælingu skilurðu og síðan eftir það var verið bara húf ókst að þakkla á mannneskjunni síðan ég var að í bara fyrir að hafa <hæmur> tekið þessu frá mér og leitt mér, mér að leitt <hæmur> uh, <hæmur> mér að hleipa út skilurðu þannig að hérna eh þúst annað veist vissulega vissulega það er akkurt mál en að við erum eins og segir maður við, þessi, við í þissu ja mm. ég rosalann leivar og hérna ég vill ekki sjá peninga eða svona að dóttari og og hérna er það hann getur ekki borgara greitingina hann getur ekki borgara leig og hann var funkur er ekki samfélaga einu. Þú veist þann að þú þarft að fundið einhverra leið til þess og það er akkurætt sko áskorun og það er akkurætt sem gerir þetta svo æsla spennandi og setur svo rosalega mikið af nýju vinklum inn í þetta að við erum multi-dimensioners þannig sko og þetta er svo margar ólíkar orkur innra með okkur sem við þurfum og, og sem að kontradikta, sko, sem eru anstæðar innræm með okkur, en við þurfum samt að finna leið til þess að láta að vinna saman mm -hmm. skilur, Þurfum að við... segja multidimensional Ertu þú að tala um að, að við séum í, að við séum að opberða í mörgum vítum í einu Já, ja, sko, bara það og sértu að opberða það með marga, marga mismunandi orkur mm -hmm. skilur eins og það vilja vera að gula besta sjálfið, það er líka koma staði í, í, í efnisheimunum mm -hmm. skilur þú, það er mjög ó Og, og þetta er líka, þetta er, þetta er svo mikið, það er lífið eins og afstæðu kent, skilur við, þetta er eins og skilur slis kærleikur, skilur við, hann er æðislega góður og svona og þarf að hjálpa öllum og svona dotari, skilur við, en en sem er kannski bara eitthvað sem að þarf að læra að hjálpa sér sjálfur og ef að þú fyrir að hjálpa honum þá ert að standi vegi fyrir því að hann á að hjálpa sér sjálfur, skilur við, þannig að hvað er að það, þá er svo kærleikurinn, skilur við, þannig upp á þessu þannig að þar er að blanda þessu með með visku sumur eru þarna aðrir eru hinistaðanum. Aumingt. það og það er akkursta skemmtilega við erum öll hás og ólengur stað og hérna og ma sér svo sérstaklega sko bara og hvað samfélagið er í dag þar sem orkveristir að skiftast upp og og er að móta kort öðru og svona það er að aukast rosa miki. Já það virðist vera sko og og og en en hérna ja og, þetta, og það sníst allt um það bara virðir ekki sko mun áunga En við veist að leiðum hann bara, já þú hefur þessu skoðun og ég hef þessu skoðun Einmitt. og það býra til ákveði diversity og fólk er á þessi og þetta er bara þetta skoðunin og það eiga allir að vera þessara skoðun og við hérna, veist þannig að við erum ekki að verða hvað sannars skoðan er. Við veist þannig að hérna, hann að ef eitthvað tíman er, er tími til þess, þá er það núna sko. Já, því það er sér svona, það er rússalega, það er eila aldrei verið meiri, kannski, pólæri bólgera rannsóknir á því af. Fólk hefur aldrei verið mikið ósamúla eins og ári 2020 20, sko. Og hérna Já, ég vera að segja sko mér 2020 sko hérna að vera alveg frábært ár. Já. Og, okay, komtum með það. Og, og og hérna er mart skemmtilegt sem að ég búna læra og hérna og eh jóu jóu þar kannski fjórðraslega hefur ekkert verið gott skelur að tunuleiga séð hefur ekkert verið þannig gott skelur ferðaleiga hefur ekkert verið sætt gott þannig En þessi tími, sko, sem maður hefur fengi bara til þess að vera með selveg og spáa í hlutónum. Og það er okkur það sem maður sér að að þetta er fólk, sko, bara nýr í bara að halda sér í status kofunni uh, í einhverju hérna, í einhverju rembingi og reiði og eigin gert og, og, og svo leiðis. Eða fólk segir svona ok, hvað ætla að gera þér? Ég ætla bara gerð að úr þessu og fólk er virkilega að fara að hugsa hvað er það sem að lífi stendur fyrir. Emme. Hver er tilgangur í lífinu? Skilurðu hvað er meiri mikilvægt og svona og, og þann er sé fullt af líði sem sett sem fer að stunda útivist skilurðu og fer að ganga og fer að hugsa um heilsuna og og setur svona sem myklega meira nær og á einu meiri þími við börnunum sínum. Mm -hmm. Uh veist, og, veist, og svona og ég ég held mér svona ég reyna er aðeins á að njóta hans alveg í botn þess að eh uh, honum er um fullan kominn. Ég veit ekki hversu lengi og ég er að fara að nota hann er þann að þann ég er mjög meðvitaður um að, að, að, að hérna hvað mér þykir um hana, með þekki væntum þarna með ég með nei. Ég. Og þessona og hérna svo vist er stabiliserunni um hans af þú talar um tekjuár af því ég er stundum reindar heldi að fólk hafi gaman af því en ég er stundum skammaði fyrir það af því að ég er ekki eins og búinn að kynna þetta til leik sko, Halli Hansson. Já þ bless, bless <laughs> blessar, Halli. En hérna þar um þú sagðir um tekju vinna í í ferðamanna innan þú veist bara svona það er það án sem kemur þar og segir þetta ára, að þetta áhrif verri erfitt tekilega. Já já já, það hefur ekki verið verið, verið, verið hérna um um grösugan garða að að aggressa. Aggressi og hérna en ég er enda líka verið aðeins í kringndagerði og var varði inn í kringnörketúni Og uh, þá var við var svo dæmiki kveiknagerði nokkuma síðan sko. En af því að þú tala um þessi viðhorf og þetta einmitt þú mótt að segja með með, með og, svona, og þú hefur runna í kveiknagerði þú er runna með Óláf viðara er ekki? Jó, jó. Já, hann í morgun. Já, frábært. Innan inn tega kaffi. Jó. Og þá sá ég einmitt af því að ég tók viðtali við hann og hugsaði er við Óláf hann bara góð manneskja sko. Og í morgun er ég og svo hérna heilsar mér og við þekkjumst, þú bó almenn og svo er stelpa sem er að afgreia kaffi þar mm. Og þar enn tekum við kaffinnu. Hann er ekki að gera þetta til þess að þú sínast, að þó segja hann við hana hörðu bara tákk hellega fyrir gafu Þú ert að standa að frábærlega af því hann sá að hún var einna réin redda öllu staðnum rosa erfitt. Og það er þetta sem við getum öll æft að okkur í. Já, já, já. Veist, að fara útur okkur sjálfum og taka á til nóunganum, bara það svona já, lítill, já, svona já. litli hlutir. L litli hlutir í, og, og og og akkurat þarna í þissu sko ísu daglega. Og það er illa sko hvað geti Er, er svona því að reyna mm -hmm. er í þessu akkurat hvernig þú daglega og það er þessu daglegu tækifæri sem að gefa það fullt af þú tökur alveg ótrúlega mikið af, af valkostum og hverjum eins að þegi bara þú ert að byrja á, á ljósum skilurru, við, við, að það er að gefa sens uh, að leipja ykkur mjög götu og opna að hörð fyrir eitthvað hvert sem er uh, við, við, hvað sem er en þú hefur alveg ótrúlega mörg tækifæri til að sína kærleika í verki og og hérna þú séy sko að, að taka ákvarðun ákvarðun er ekki eitthvað sem að ákvar, þú veist ákvarðun er ekki eitthvað sem að segir, ákvarðun er eitthvað sem að gerir. Veist, það er bara þannig að hérna og og það er akkurt að geta sínnt það í þissu í þissu hérna. Ég verð að stoppa þetta var ein geggjaða punktur. Ég verð að stoppa að eins og endur taka þetta. Ákvarðun er ekki eitthvað sem af því það oftast þegar við tökum ákvarðun þá er það eitthvað sem við hugsum hvað gera. Já þú virt að segja ákvörðunin er já, það sem hún gerir. hún hefur ekkert að segja þar að hugsar hana. Hún hefur ekkert að segja þar að segja hana. Hún hefur ekkert að segja fyrir nú gerir hana. Veist, það, það er bara þannig, skilurðu? Það er það er alveg, þú séð ekkert rosa fólki sem að ja, ég ætla ákvarða hitt og þetta og hvaðs og. Og sem gerist ekkert neitt, skilurðu? Nei, það fyrirgeu, þú tókst aldrei ákvörðun skal ég ákkurun að gera. Þú veist, það er, þú veist, þú ert bara bullshit þá í selva þangað til. Þú veist, það er bara eina leiðin fyrir ákkurun að verða verulega er með það að gera mm -hmm. Og og hérna og hérna þetta sér maður alltaf alltaf ma, veist, ma, ma, segja, ma, bara fyrir að sjá á þetta, þetta er þetta, þetta sem að reynsla kemur inn og hérna og það náður reynslu. Að sko, sko hvað kemur reynsla fram? Þú veist, reynsla, þú veist, að hérna okay, það er rétt að við sé, að vinna í gegnsexmiðu ó finda flotta aðferða að raða kexi pakka skilurðu er það er líka svona auk endurtekningu en svona hinn almennari reynsla bara sem manneskja það veist hvernig þú beitar þessum innri eiginleikum þínum skilurðu sem þú, sem öll högum veist að hérna hvernig þú tjáir þín persónuleika og karaktér og allt það er gegn hvernig sú reynsla kemur inn er að hérna er með viðhorfi það við þar við er skapað af reynslu Ef þú hefur neikvæða reynslu, þá kemur til með að þetta viðþorf. Mm -hmm. Ef þú hefur jákvæða reynslu, þá hefur þetta viðþorf. Mm -hmm. Og það er viðþorfið til lífsins sem að kemur til með að ákveða hvernig lífitt er að fara að vera, er að fara erfitt er að, er að dýla við hluti eða hvað er. Það er viðþorf sem að segja til um, veist, ertu, ertu píslavóttur, ertu fórnálam, Emitt. ertu bjargvættur eða ertu bara að njóta lífsins? enn elki hekta mitt, þegar man þekkir fólk sem hefur náða að æfa sig og tileinka sig frábært viðhorf þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum gífurlega mikið neikvæðri reynslu. Jó, og það er akkurat mál. Akkurat, það er alaukkar það, það sem að erfiðreinsla gerir fyrir þig. Og, hérna, og, og núna núna komum við á rótakerfinu. Okay. Og og máli er það hérna að að ég hérna fék ekki eftirna tómataplöntu hjá félagamennum vor og ég hérna mamma sem samt að líta að, svona, að upp upp gardirkju, svona, hérna, hvað þetta er að, hérna, maturktagard með mömmu, bara úti og, hérna, þegar leið ég að félagmyndu og setja upp garð þar og voru maður í Guðmyndalundi og eitthvað svona og, hérna, og, og, og, sem fekk ég, hérna, og ekki það að gera neð svona, hérna, hérna, og, ég fekk tómundablandi á félagmyndum og, hérna, sem að er mikið, mikið, hérna, hefur rúsa gaman að gardirkju. Og, og, og allt gott að blessa með það. Og síðan, h hérna, Síðan við aftur og, eðna, og það skoðum við plöntur aftur naust og og þá er mín miklu meiri og miklu stærri. Helduru það ás? Sattarall, ég er stóra, þær eran gammerðuma. Okay. Og hann spyr þota við hvað er þú að fara að maður og ég er bara ég, þú veist bara, gæmni, gæmni, þrjum, eða, að gerast í kranaðis rými með ein Og sem bara sent inn mikinn kærleika. <laughs> Esoma og hérna hann bara með, er eitthvað meira, hvort að gerir eitthvað annað sem er í gangi hérna. Og þá fer ég að pæli, O og, og þetta er eftir mérkileigustu þær merklesta sem ég finnst ég hafi lært í ár. Uh, og þar er akkurð þá sagði hann ja bittu okay, ég tala við anna félama minn þessi félamein sagði félama að bara gefa smá vatn annað hver dag. Okay gott gott að blassa. Sé tala við anna félama sem er er sem samt mentaður úr garðurgerðu gardirky, og er svo leitna aðal aðal hérna plöntu gæjunum hjá Reykjavíkurborgið dag. Mm -hmm. Og Og hann hérna segir mér ja, og getu gert það sko, en ég myndi bara bið þrá að sjá laupblóunna að fara niður gefin þá að drekka. Ef þú getur verið fylgjaðs með þí. Samsætt sjaldnar þá. Já, ja, ja, bara leyfin alltaf að bara laupblóun fara að snæður. Ég segði, okay, já, ég gerir það bara. Ég alltaf gerði það og ég gerði það. Og það sem er svo merklelt við þetta að hérna og þetta, þetta held heldi að sjá ástand fyrir því planta hún fór að betur er vegna þess að þessa, sko þær Þá er það fyrir plöntuna. Og hvað gerir hún þá? Þá fyrir hún að búa til rótarkerfi. Þá fyrir hún að senda rætmur út til að segja hann á sér vatn og vöggva. Og þannig býr hún til gott rótarkerfi. Og þá getur hún fengið góða stökkul og bóruð góða áveksti. Og við eru svolítið eins og, eins og þessi planta. Og, og því að mála það ef, þú, ef að planta fær alltaf nóa vatni, það er aldrei einnig vöndun á vatni, það er aldrei einnig, einnig mótlæti, þá er engin kvati til þess að búa til rótakkerfi og þar leyndur verður hann eins hæf til þess að gefa svo góðu ávæksti. Og hvað er góðar ávæxtir? Jú, þar er þetta jákvæða viðhorf. Og þar er akkurð og þetta svona vill ég meina við mm -hmm. sjónum. og og maður er að sjá það sko með í dag og maður er svona utan ekkert algilt neitt og það er allavega náu við þessu en, mm -hmm. en það virðist ég kenni vera með með, með með fólk sem hefur fengið mikið upp í hendurnar að aldrei þurfti að hafa fyrir hlutunum, mm -hmm. að það veriðst fyrir að voðalega í dag. Allt í einu þegar korona kemur upp Já. og allir kemur mikið mótlæti og eitthvað svoleiðis, að þá er eitthvað kunnuna eitthvað að dýla við það. Vegna þess að þau hafa ekki róta kerfið. Þau hafa aldrei hægt að þurfa að mikið nú fyrir sér og, og svo þið skemmtilega segja frá því að, að ég var að, að, að, að, að, að, að fóðum með mömmu um dagina og að, að, að, að, að tók inn að bíldur og guðfóss og, og, og ge Og þá er eitthvað, þá erum tala saman mann og svona og við tölum áttu að lífa og tilvörðina sem segja þeim við mömmu, mamma, það ég er svo þakklátur fyrir allt þetta mótlæti sem að ég fengi í lífinu og þá segir hún, já, ja, nú, ég, þess að því ég er mjög svo mikið sammjöskjöpitt <löshun> <löshun> og ég, já, hérna, þá þarf þess en, hérna, en, en sko, það hennar við þorf Skilurðu af því að hún er búin að horfa barnasettlandi mikið mótlæti Já. þá litir hún á það sem að hvað misstök að segja hálfvu. Já. En nú meðan ég þetta er ég ætla nú sé hvernig allt þetta mótlæti er búið að styrkja mig. Hvernig allt þetta mótlæti er að að hjálpa mér að að búa gott og uppiklegt viðhorf. Alltaf að sjá yókvaða punktinn mm -hmm. og geta sett fókussinn á það. Skilurðu allt sem ég er að dila við. Og og séum svo frábært sem að ég var Hann var það var það var rosa miki áskorunum sem komu upp og og hérna ég veit ekki þú pælir miki miki stjörnurna og svona en það voru alla stjörnur í svona retro arcade cycle líka retro cycle ja það var eins ganga móti, en þar allavega eins og svona sko jú það gengur allt upp en þú þarft bara að hafa 5 sinni meira fyrir hlutunum ah skilurðu það er allt sumar er það að vera þannig líka skilurðu á topp ofata of korónadóta allt sko okay. í þessu sko. Mm -hmm. en, en en en það sem pælið sé þeir vita þetta skilurðu og hérna mm -hmm. og, og og og og ég einmitt sko mér fá svo gaman að því að, hérna, að það var svo mikið áskorunar sem var að koma upp í, í, í þessu kennarþæknilegu og og voru mannarnir alveg, alveg, alveg frábært teymi og það var alveg virkilega hérna virkilega skemmtilegt og að að þá var ég alltaf að fókusa þetta. Ég var alltaf að segja, já, þetta er rótakerfið, að núna er ég að vaksa. Mm -hmm. Alltaf hverskipið hver sem ég tók um að var að við, að við eitthvað, þú varst með fullan bara lista hvað þurftur að gera við daginn, og hún næsta dag og þær næsta dag, bara full schedule, og sem bara gerðist alltaf að ykkur skrampin á hverju mótni sem að fóra bara að auka fjóri tímar í eða fimm tímar í, sem mm -hmm. þurftur að gera allt hitt líka. Mm -hmm. og, og, og, og þú... En en þá var akkurðu þetta sem er alltaf að pæla þannig að ég leið það að þetta er þetta svona að ég var að æva mig í því akkura þessu hvernig ég díla við mótlæti um einuð hvernig ég text táu að ég að þekkit oh, og oh, akkura þetta alltaf svona svona eh akkura ég alltaf að lenda þessu akkura þetta alltaf svona hjá mér ja það er písklavatur raun það fornalam skipul mm. þetta sinni það hvernig get en hey ja hvar er tækjafæri hérna okay ja það að ég er að búa <laughs> <laughs> okay, annar að vaxa. Þetta aftur að styrkja mig. Mhm. Mm já, geggjað. Heyrðu, já frátakma, bara spítra lóguna og halda áfram. Vegna þess að lífið er ekki til að stoppa mig, þetta er að styrkja mig. Er það ekki það sem við lendum í þegar að við í raun verið byrjum að átta okkur áði hvað þetta sníst mikið um okkar eigna ábyrgd. Það þetta er ekki hinum að kenna. Nei. Þetta er ekki lífinu að kenna. við berum ábyrgð á þösu að þá það sem er erfiðast við það er að þurfa þá að henda fórnalanburinu. Já. Alveg instinn er svo þægilett að fá Æ, að vera foranda. Er svo leiðislega notanlegt að það geta nuddastir upp þetta bara eins og svona hlíjan kodda, skilurðu? Og kemur mekurum um þetta. Það, veist, það er æðislegt, skilurðu? Og hérna en en, en, en, en, en, en, en það er svo fínt. En þar er akkurt málið sko. En máli það, það, það krefst 0 effort. Það krefst 0 viðleitni. Mm -hmm. það, það krefst akkurat ein skip svo hérna, og máli er það sko að það getur hvaða auðmenni sem er gert það. Skilur, mm -hmm. En til þess að gera það ekki, þá verður að sína ákveða self-determination og það sem þess að felst að taka ábyrð. Mm -hmm. Þá þarf þetta að vera tilbúin til að fara og feysa þetta óþægilega. Mm -hmm. Skilur, mm -hmm. Alveg eins og farið fari kallt bað. Skilur, það óþægilegt en samt er það æðislegt. Mm -hmm. Þetta er eins og farið heita gufu. Skilur, það getur því óþægilegt, það getur æðislegt en, en það er akkurat á þessu sem að við vöksum Mm -hmm. Skilurðu inn á með því að vera óhræddur við að horfast í augu við óþægindi? Einmilt. Og það er akkurt nákala sama eins og við vorum að ræða fyrst með að horfa við skugga nau sér. Skilurðu það er óþægilegt. Einmilt. en með því að hafa þetta við Þorg Arnarþórnum, ja, okay, það er nú ætti þúst þar ja, ég skammas minn þar sem ég ekki pæla í því en okay, en hérna en er ég vissi ekki fyrrra dag í vildi ekki vera þessi gæi, þessi asni sem er flauta og eitthvað gæma fókmerkið og áfti áan <laughs> skilurðu en sétt nú sé ég núna að það er bara gægin sem ég vill ekki vera Æmið. ég vill ekki vera sá gæi skilurðu og hær ekki ég skilurðu því við, við þökkum alla tilfinningu en sé ég kemur um við það sem að, ég hef svolti að að fara gerast hjá mér á síðari árum af því ég bældði þetta mjög lengi eftir að fara gerast hjá mér að ég fór að vera fókmerkisgægin og og kvæsa og eitthvað svona, mm. að ég, að þá er einmitt síðan spurningin sko, klukkutíma þá ég talaði nokkum 5 klukkutíma eða einum degi síðar þá væru sumir ennþá í ja hann var bara vont við mig umferinni og meðan ég er allmanna kominn þangað að bara eitt ni mínútur síðar er ég bara hvað var það júst að, að gera þökkmerki og garg að ok gæ? Þúst ja. þannig ég get allmanna hleggið af í mjög flúkt. Já ja, þú komur þú vart ekki lengur í afnetun og, ef að, og efa og efa sko? gægin sem ég gaf þökkmerki geti hleggið af líka ja. þá gerðist nú ekki allt alvarlegt sko. Nei nei, erst, nei nei það var engin, nei. það var engin fyrir skafa sko. Nei nei, ég ska það, ég hefna eins og ég taklað sko af að það sko þegar þú getur lært að því sem að þú vilt og lært af því sem, að því sem að þú vilt ekki. Og málar það sko að að vera og vera svoltið prókrum í það að dæma það sem að við, við villum ekki og, og og og upphefja það sem við viljum. Skilurðu það? Og hérna hanna eins og í dag sko, þegar, ef er ykkur flautar á mig eða gefi mér fokkmerki eitthvað svona, að þá er ég bara búin að þjálfa mig inn viðbröðna samstundins og leiðuðar eitthvað svoleiðis ég finna að ég er umtala að reyna að sína ég reyna að sína að nota umferðuna mjög mikið til þess að þetta sína hérna e, kærleika þannig að mm. ef ég sé eitthvað að reyna að fara fram og reyna að kemur upp raskat á mér þá, þá færi ég mig mm -hmm. til þess að hann áfram mm -hmm. ég reyna að sína sem sagt hjá umferð. Þetta er, er nebla umferðin er, er já, umferðin er sá staður þar sem að bælingin hjá fólki skutlast út. Já. Ég mér ég finna sko að, hérna í umferðinni fólki sem myndu aldrei hérna, segja neitt af mm. því það er eitt í bílnu sínum og bakur rúðu, mm. þá er da gargandi og gólandi og sínandi alla tilfinningar sem er vera að vera, hef, að hef, vera hef, svona, svona, svona mittileið á milli þessa vera netröll. Og, og real life skilur þetta <laughs> <laughs> já innni þú veist skilur þetta er svona millileg þú veist þú ert hafnað inn í þínum kassa en samt skilur þau guðurinn getur þetta ein einmi. eða eitthvað skilur þau þú ert í aðeins nánar en samt ekki skilur þetta er ekki eins og verður þetta missa sér í umferðinni millileg og millileg þess missa sér á netinu og missa sér í alvörinni já ja sko þetta er það sko en það er það sem ég gerði þú séðu það ég geymiðu þetta merkið þá gerir bara um leiðu ég, ég ég sé að það að ég þú veist sýna ört auh eitthvað að gera eitthvað eitthvað að fegna í fyrr að að þá bara samsæt það gerir bara svona, svona veist, og þetta er svona kynni sem að þú bara sorry eða skilurðu bara ég ég meðték þig skilurðu þú veist svona ógur og leiðu geri það ber geri svona og sem gerir bara svona farðu bara undan bara ekkert mál bara gerðu svo vel bara sorry og gerðu svo vel mhm mm forðu undan Af því að æ, er sko er rækta... því að og vegna þess að hann er ég haf valdið frumum vegna þess að ef ég gefi honum þakkmerkið þá gefur hann bætta þakkmerki aftur mhm mm æ bír eitthvað þrissar að rúðna sína <laughs> og ekkert breytist ekkert breytist ekkert breytist en ef ég sé hey, bara sorry maður og bara gerðu svo vel oo fáu ég kannski ah Þegar kom þú konframar við hann kanski eh þetta var kanski bara ágætis sköur ég hefna ég hef að gefa honum fokkmerkið þ ah, skilurðu og þá kanski og þá kanski segir hann okay next next ætli að reyna að bíða aðeins með það að gefa honum fokkmerkið ja, ja, ja. það þann er sem að kærleikurinn breytist skilur, er skilurðu að þann sem vatn mun holar steinninn það mann ætla að reyna mest ein skilur sig miklu betur heldur enn hitt skilur 100% Já. Manns, sko, guð sé þú haft örugglega einhveran svona móment. Ég mannast réinu þegar þeir tala um umferðina og hvað mér. Þeri var ég í París. Einu sinni ég var búinn að vera hjól allan daginn og varan svangur og rosa mikið áreitur umferðinni og og svo er ég að hjóla yfir götu og þá er geygi sem kemur á bíl og geyrinast við amma og flautar alu bara. Og einmitt þá er með bæði fökkmerkin og þá var ég hérna og oh. <laughs> ég að, einmitt wow, mikið. <laughs> og ég hérna gefum á móti brálaðir, sko. Og og hérna, hann stoppa bílin og ég fer af hjólun og þetta enda með því að hann er komin út úr bílin og ég er komin af hjólun og það er komin fólk í kring og við erum komin með nefann upp bara okkur göttuhotn í Paris. og þegar að ég mæti honum og komin, ég verður aldrei að fara í slag þannig ég held að hefði nú ekki enda þannig að þá sé ég í augunum á honum hugsaði, bara mér fannst ég sjá alla streyti stórborgarinnar Kala. í augunum á þessum manni og allt í hennu, bara fyrir, fyrir hann, detta og knúsan ja hann vissi ekkert hvað hann átti að gera sko. En þá erum við með þetta hérna það er ekkert svo langt á milli reiði og kærleika sko. Kildur, veist, í, að Kilfur, þú vissi af því þarna var bara einhver, einhver, einhver, ég er svangur og pirraður, hann er rosa þreyttur eftir erfiðan og langan dag en virðum ekkert að móti kvar öðrum. Já. Þessi maður er ekkert óvinnuinn, Og umferðin er eitthvað en þannig að umferðin er svolti þar sem sínur okkur oft svona einhvern einn verðum brjáluð út í kvarð annað og búum til einhverar svaka sögur en innstinn er þetta bara einmitt við við erum allar glíma við eitthvað og það er stundum erfið dagar og eitthvað Já, þetta analysis sko það er hérna eins sko, er alveg stórta tækjefæri, stórgott verkfæri til þess að læra sjá aðeins og læra þekka sjálfan sig sko. Af því að það er maður spyrst sinn að veist af því að, sko eins og ma segir aftur út það sko elska sjálfan mig. Er það svo sem elska vera? Ef við væri svo sem elskað að vera hvernig væri þá? Já, þú veist, og þa skilurðu þannig að þá þú veist, þá væriru ekki það að ísa út leita í umferðinni. Nei. Skilurðu ef þú elskar sjálfa þig, annarðu elskar sjálfa þig, þá væriru ekki með um árangstrum við aðra. Einmilt. Þannig að allt sem er árangstrum við aðra er raunverulega þegar þú hittir fyrir það sem elskar ekki sjónvar. Góður punktur. Og, þannig að og þá er akkurt kominn sko, og þessa leið sem ég segir, er segi, svona contemplation sko, svo rosalega, ég Það er svo sem horf yfir en ég einmitt sko ég gerði þetta sko nú bara svona sjálfköru á hverri kvöldi sko bara eins og þú veist í öll öllum samskiptum sem er yævi fólk í dag að þá var spyrja sjálfa mig af því jú ég þarf að ég þarf að standa mínu ég þarf að þú veist hreinskininni þarf að koma sem taka á bara á sálum mig, ég þarf að koma til að skila sem villta vill vil koma til skila ég er ekki fara að fara kóa með hverjum af því ég séi ekki það sem ég finnst og svoléist ja, en en á sama tíma að, sko, og hérna og allt að það tala við guðum um reikskunar áréstra eitthvað svona. Rildi, þá alltaf þá færi ég alltaf til baka og stoppa svona og ég spyr um svona okay var þúst hvað var þetta? Skal var þetta svo sem ég vildi vera? Skal var þetta voru þetta rétt viðbrögð því ég mun þarna? Veist, eða er, er þessi þessu viðbrögðs sína mér að ég aftra heila eitthvað hluta í sjálfum mér? Einnig. Hvað er það sem ég gett laktna í sjálfum mér? Hann okay, og þá og þá fer Fyrstu viðbyrðu er alltaf, ok, hvernig geti ég einhvern veginn svona, hver hefði vilja að vera í þessu? Og fyrstu viðbyrðu er alltaf, hver, hefði ég getað að sloppi í gegnum þetta? Skammalust, skilur, einhvern veginn svoleiðis? Og það er svona, ok, ég gott að blessa, en síðan spyr maður sér á hann, er, er það að besta sem ég get gert? Skilur, sleppa skammalust í gegnum þetta einhvern veginn og vona bara samt að geta, við ætla ekki pæla í meira, eða er me Mm -hmm. er meiri ávöxtur í þissu er meiri áburður fyrir mig að vaxa þissu. Okay, hver er það sem ég hefði vilja elska vera? Og þá fer má aðeins á, ja, þarna ja, og síðan þegar hann sagði þetta sko, ja, þá hérna tók ég það persónulega, ja. Okay, ég tók að persónulega sko. Okay, mm -hmm. þanna hérna en samt er sant eralagt að vera með mjög víða túlkuna á þessu líka. Já. Mm -hmm. Og þú síðan hérna, okay, og hérna og séð kemur þetta book okay, en ef ég hef þetta við þor það sem er hendun í dag núna þegar er að skota til baka eh uh, heyrðu þá hefði ég bara geta sagt heyrðu vissu að ég hérna ýóskaist bara að ég góðan dag og ég bið bara afsökunar af að hafa verið taugarnar á þér og ja, einmið óskar brast sitt bestasta og, og vona bara allt gangi vel hjá þér. Þetta er svona að segja herna... og, og, og, og, og þá og þá kemur allt inn í þetta hjá mér. Já heyrðu wow. Bittu wow, jæmtu wow, ég, ég trúi ekki. Þetta ef við getum dilað svona sko við þetta módlæti, dýla svona við allt módlæti sem kemur upp í lífum minni það veri geðvegt mm -hmm. þegar þá, þá þá hérna, ég elska vera sá gæi mm -hmm. ég myndi elska vera gæi sem geti dýla svona við hlutina hey, og hver er það, ég, ég hefðu, það er nýjum ég maður, það er nýjum og þetta er elska sjálfansi sko. mm -hmm. þetta vil ég meina að segja, elska sjálfansi Athugað er. Þú sagðir frábæran um punkt auðann semu sagðir hérna við getum lært eins og við viljum læra og við getum líka lært þannig, Lært af því sem við viljum læra, lært af því sem við viljum læra eða lært af því sem við viljum ekki læra. Já. Er ekki flestir þeir er komnir ekki kanskje aldur og horfa til baka og hugsaðir ég lærði allt mest af því sem ég vildi ekki læra. Það er akkurat máli sko. Er það ekki það? Það er akkurt máli og þarna er við erum í kjarnan af þessu sko af hverju, af hverju, svona akkur þess að mikið djús og í henni. Sko við það að þroska sjálfann sig og ég held sko málar það, ok, það er þetta að segja, hérna, já, það þurfur ekki allir að þroska sig, veist, og fólk getur bara verið í stínu statiskoða, það vill, skilurðu, en, ef maður fer að horfa á bara hvernig lífið þeirri, hvernig aðtapnir einhvern gerast í lífinu og ímestall fleira, þá er við öllendur að þroskast ekkur mm. leiti það er ó, óhjákvæmilegt skilurðu já þannig að anna kort að getum verið alltaf skilurðu dregir lappirnar eða eitthvað sem við viltum ekki læra í skóla eða við getum einfaldlega já bittu hvað er best að taka djúsu úr öðrusu skilurðu mm -hmm. er hérna til þess að þroska stærri en til þess að vaxa sem manneskja og hérna þroska of sum ákveðna eiginleika í sjálfum mér mm eh -hmm. kærleika umburðalindi og, og taka fullt af þessarri orkum sem eru kanskje er stuttur kveikur alls konan þér með ja. erum ungur og við sjáum alveg hvernig þær verum ung að þá erum við svona um, veist, eins og svona oddkvassur svona hraunmóli í sjávarborði skilur, með skilurðu með svona mjög kvössum brúnum og okkar vitundalífi sem rekas mjög auðveltli á umhverfið og náungan skilurðu og síðan eftir er eftir þið sem að að þessi hafssjór lífsins sem að okkur interactioni við anna fólk umferðina og tölvuheiminn og er hvað það er þetta punna skóla okkur upp á show og, og í hvert skipti er þá þá, þá slípa ra þessa brúnir mm -hmm. þanga til að við erum svona svona án nokkurs friction skilurðu þannig að við komumst í gegnum lífið án þess að mm -hmm. það sé að mikið splash í kringum okkur mm -hmm. og það sé við sé miklum árás þannig að við erum öll að leiðinni þangað því ullar þetta er svona að <laughs> það, það er hérna <laughs> <laughs> hafsbjör lifsins að slípa lípa mólum ja ja hér ja þetta enda alla þetta enda alla svo þetta sona og hérna og það er eitt sko fyrst að við erum að tala um þetta hérna að, að við erum að tala á um sko fórnalambbi og písklavörna og svæði og svo hérna eitthvað sem er langar að aðstilla sig og það er hérna það er svo margt er að dila við núna og það er þunglyndi mm -hmm. og hérna og og það sko eins og þegar við erum að tala um þetta sko okay, ég get lært því sem vill villar og kanskje vill ekki læra af Og, og það er einhver smá hugsanir okkar skilur það kom að það eru það koma jákvæðar hugsanir og það koma neikvæðar hugsanir skilur og það er raunlega þunglyndi þarft með meira neikvæðum hugsanir en jákvæðum hugsanir og það er svona það sem einkennir svolítið þunglyndi sko og hérna og máli er það sko að hérna að, að, að og við erum að tala um svona andleitt er ásetningur og allt svona stöðu en við erum hérna í kemískum líkama því það er bara stærð málsins þannig að ég og séin allt í ne þá kemur hérna er búnað að vera þungt dagsleglega allt í já nú ætli bara, bara, bara að fara hjá Óskar og séin bara nei það gangur ekki þetta er bara að þurfa að hugsa nei hvað skýliru einmitt og og og, hérna, og það vegna þess að, sko, að ef að þú tætir að tilinka er eitthvað nýjan vana mm -hmm. venjað eitthvað, eitthvað, að eitthvaða eða hvað það er sem að vertu að gera bara vakna mótnaðina eða, e, e, eða eða bara hvaða eiginleika sem allar er að gera, þá erum að búa til ákveðin tauga bóð mm -hmm. í þá átt og þetta getur, er eitthvað sem að geta tekið alveg sko með því að setja ásetning mm -hmm. veist, með því að vera agaður og setja ásetning þá getur að samt tekiði kannski þrjá fyrir að vikur að tilingarar meðan að líkaminn er að búa til ákveðin að tauga brautir í þá átt eða Og og heilinaði, hann er bara framkvalla á kvarða hugsanir. Nú þegar uppn varðar neikvaður, ég meina en 3 vikur eða eitthvað svona að þá voru þarna gríðanlega sterkar taugabrautir bara í neikvaðu, einmitt, heilinaði, neikva að og ef du var bara eins og svaka bara eins og 7 akreina vegun er í neikva heilanaði er skilur er vart sjáanlegu fjalla slóði í ákvaða heilanaði er. Oja neitt daginn er bara ákveða fara hann. Ég mitt. Nei, þú ferð með trafficerinn sem mör búnað að fara. Já. Það er bara fara að gera, skilur þann að þú ert ekki fara að geta breytt þetta bara season. Nei, nei, hvað væri þá fyrir eitthvað sem er kanskje að glíma við þunglinda og eitthvað og svona. Hver er leiðin til þess að gera fjallaslóðan? Beinari. Og... Það er akkurætt með, með því að þegar að kemur neikvæð hugsun þar er verið að meðvitaðar þetta. Þegar Og, og, og segir, sko, tími í lífi allra. Mm -hmm. sem er þunglindir. Emitt. Það einn dag fyrst elska er að vera þunglindir og liggja í písklavætturnum og fornanna lambinni. Sé hann alltina kemur ákveðnum tímapunktum. Þanga til að sætti tímapunktur kemur, þá ert ég ekki tilbúin. En þegar það sér tímapunktur kemur, þá þekkir hann þannig að það hugsa mér, oh, hvað er hann þreyttur að hugsa allar þessar neikvæð hugsanir. Allt það kemur og sá hugsanir upp. Óh, oh, hvað er hann þreyttur að vera neikvæður. Og sé hann að honum koma Þá varu svona leiður á, það menn búin að vera fornalambur búnaður á píslavotturinn og þú ert tilbúin út uh, sér hver hver þessi hugsun fer með þig og nú tilbúin til þess að vera eitthvað annað mm -hmm. En þá var það fastur þar. Þa er það er alveg einmitt þar sem til að segja. Já Þa, Þa er það, fastur það, er það fastur að þau taugabrauturnar eru þar. Taugabrauturnar eru þar. Það sem á að gera þá þanna þær er búin að á þessu punkti að þú vilt ekki vera þar. Og þú ert tilbúin til á við til að vera ekki þar. Mhm. Að það semu að það bara ja okay þanna kemur ok, það sem ég ætla að gera núna er að búið til jafnsterka jafnintens og sterka í jákvæðu hugsun bara, bara búinu til bara búinu til, ekki pæla mér í því síðan bara heldur áfram laburðið strætaskilega kemur aftur neikvæðu hugsun og þá aftur býr upp að það jafnsterka jákvæðu og þegar að fara að gera þetta allt saman og það sem ert að gera með þessu þá ert að byggja þessar taugabryndur upp mm -hmm. í jákvæðu mm -hmm skilurðu og þær eru búin að gera þetta þrjár fjóra vikur veist, og það með því bara og eins og daga líti mála að að mála er mun eftir þessu en núna með því að setja þetta inn í síma hjá sér veist, og, og ég er til dæmis e, þriður að vinna í sjálfum mér þá notaði síman mínur reminder og og og kalendari þú kemur að gera þetta fjöldt ára mm -hmm. að þá læti hann minna mál að kannski 5 6 sinni með að vera hugsa sona Mm -hmm. skilur, vera vera umbörluendur þú veist ég, ég líka glímpa það að vera sölti óþolumóður mm -hmm. og hérna og ekki gefa fólkið þann tíma sem það kanski til þess að segja en að ég þurfti að minna má að vera þolumóður mm -hmm. hey halli bittu einmið sit back skilurðu og svoléis og, og þá hef ég settan í síman mín og ég láta minna má að af 5 6 sinnum á dag bara þetta þangar orðu og svona mótor já já ég veit hvað mun vera að fara já að tíminn undir er að fara að minna má að vera ég. Er skiluru þó þá ertu kominn inn í þetta. Uh -huh. En þar þar að nota svona tæknar þá er fullt úr raun að þig með. Uh -huh. Og þær eru að búnar að gera þetta í þrjár vikur, þá allt í einu ertu kominn er er þar að vera jafn sterkar. Og þá hefuru valið. Þá hefuru valið allt í einu og, þá, og þú vissir þetta alveg eins og menn sem einn er þá vistu þu það að að hérna að þú getur farið inn í gamla mønstrið eða þú getur farið inn í eitthvað nýtt hérna skilurðu og séð að, að, að, um... að þetta halda sig áfram en en það er hugsun neikvæð hugsunin mm -hmm. og með það búa við yfir jafn sterkar jákvæð hugsunum jafn intensify hugsun mm -hmm. og og það er eins og varð að gera mm -hmm. gerir þetta bara í þrjár vikur en eins og segir þú þarf þetta leggja það á þig einmið því að máli er það að þegar vertu þessar neikvæð hugsun þá viltu ekki hugsa En bara með því að gera það, svona, gerir hún bara í kjaftinum, mm -hmm. en eftir því sem gerir oftar, þá fer hún alltaf dýbra og dýbra og dýbra. Þangar til hún fyrir að koma frá hérdani. Skilur þú? En þú verður ekki, mm -hmm. og, og þetta er að vera enná sem óþægilega stað, og þá en, en flippar það niður, sko. Það er því að það er því að það er því að það er þú talar þú ég þegar fólk sem þekkir ekki þú erlendrar enda gamann það er að gaman að mjög mikið að fólk sem þekkir þig sko í gegnum tíð þú hefur komið svo víða við í gegnum tíðina ó, ó. Hérna... en þú talar svona eins svo og heimspekingur þyrst að tala ó. og hvað kemur þú þurst af því nú þekki ég ég veit eins og með sumt í fortíðinni en eins og bara þegar du ákvaðst að fara varðu að geta spánar og bara og gafst allt sem áttur ja á á hverju ákvörðun fólk að gera svona er að til lengra komast þú finnur það er eitthvað hérna sem Það er eitthvað dýbra. Ég þarf að komast dýbra. Já. Var það svoleiðis? Er Já, ég að... segi sko, ef þú varst alltaf í komfersónunu sko, líka. Veist, það er þetta þegar sko, ég er meina þegar stór hlut eða lífinu eh, að er einmitt að lifa í það sem ég kalla feith. Feith er svona blanda af trúi og trösti. Skiljum, það ekki trú og það er ekki bara tröst, það trú og tröst þar var trysta trú og trú og trausti eitthvað neinn skilur það. Okay. Það er eitthvað eins og að segja kalla að lifa in faith, skilurðu. Okay. Og, og, og það er þú og til þess að geta að gert það þá þarf það að hafa einhver level of acceptance. Sem sagt sem að því að þauur tilbúna til þess að taka bara því sem á höndum ber og þá dilar við það þann hátt að þú treystir þí þess aukkur sem þú þart á þeim störu stundu og í þessi alls auþburu sem þú þart til unnið sem best og þú mm -hmm. Með því sem að við unnr tala um, tala um í dag hvernig geti nýtt mér þetta mótlæti til þess að vaxa mm -hmm. og þá kemur um, einmið hvað viðrothla ég tileinka mér mm -hmm. til þess að geta dila við það sko. og og hérna þannig að hérna eh ég bara pæli hvenær þessi punktur kemur af því ég held að við það er þessi rödd sem er að banka já heldi hjá mörgun sem já. er það er eitthvað meira þarna þú þar geti kemur þú á vinnu og gengur svo er eitthvað rödd sem það er eitthvað sem vantar ja ég hérna er auka punkt er er þetta bankorði það sterkast og það er bara er því ég þetta er það sterkast að ég er bara til y helda öllu af því mér langar bara allt annað en að vera áfram í því sama. Já þar er það eins og sé það, það, það, það krefst alltaf ákveðins kerks. Mm -hmm. Og hérna og e Já, og, og hérna eins og ég segi og, og, og, og, og það sem ég já, þetta er bara allmáttir, ég fer hérna, fer hérna til spána sko, þá sá bara svona hvernig líf var veist, hvað gildi samfélagi var eftir og allt þetta dótari og, og ég sem að með mér byrju, veist, hérna ef að þetta er alltaf í hefur upp að bjóða þetta er hérna, skilur ég, að verða ríkur og eitthvað svona og sæki öryggi og og hérna góðast stöðu og vera elskara dáugur að samborgun er ef að það er allt sem ma lífið hefur að bjóða þá er þetta svo að ég hunna ein fast bara ekkert neitt vera rosalega krefjandi. Ég, ég, ég vildi eitthvað raunverulegra. Eitthvað eitthvað annað dýpra skilurðu sem ma getur unnið með og og það er svolti skemmtilegt af því að það sem ma virðum að tala um í dag hvernig nú getur díla við hluti díla við lífið. Mhm. Mm skilurðu á einkar ákveðinn viðhorfskott til þess að eh sem ekki bara komast af í lífinu heldur geta að noti lífsins að skilur, og og og hérna að, að, að þetta er allt svolti sem að ætti til dæmis að vera kennt í, í skóla, skóla og, hérna, veist, og, sko, og það sem við erum á að tala um sko tæknilega sé skilur, ef, að, að, að, að að núna ef ef að til hérna, hjá AA ef að það væri bara sett inn í skóla bara inn í lestur eða eitthvað Skilurðu? Já bara lesa þessa bók. Skilurðu? Ekki einu sinni að gera æfingarnar, bara lesstu bókina. Bara því ég veit ekki hvað aldur ætti að það vera en einhver einhver aldur að þá heldi ég hann myndi gera rosalega mikið fyrir fólk. Bara af því að það myndi tengja. Það er mikið hjartastöðum þar og svona, það er mikið af fyrirgefingu og eitthvað sem dótari og svona og og og, og reint að lifa í sortu útræði þeirri pælingu að að að öll eitt per sé. Væst og og svona Þar er ég vill að uppreista mína ráiru sko þar þarf ég ekki að geta far finna að hugsa alla sem ég hef velda ég hef gert eitthvað á hlut skilurðu og aðla biða að fyrirgefningar mhm mm eh heldur sko þarf ég að aðla fyrirgefna mér einmitt og með það fyrirgefna sjálfum mér þá fyrirgef wiðrún einmitt skilurðu og þann er þarf engin mína fyrirgefningu fyrirgef wiðr bara sjálfum mér ja þú veist þú er það sem Þetta er rosalur ótturuglega sem fylgir sem þetta, að því svo veit ég líka eins og síðasta árið þá varst að flakka líka til fullta, fullta landa og svona Hvað hva er það sem gerist oft fylgir þessu sem maður er hrættastur við mesta frelsistilfynning sem til er Já Og er bara forviðnilegt að þú veist eins og bæðið þetta longa að spurið að þetta ferðalaði í fyrra og líka þetta þegar þú ferðan á út Varst ekki, hvað, meitt bakbóka bara og... Jú. Hva hven hven er þú? Nei, ég, ég ég allt mitt dót gæti bara haldið á bara ja, ég... er hvat er tilfinningin? Sko af því við erum mólum að þar að grela mikil auðmi sem fylgir því. Okkur hættir svo til að já. fest ó meðvitað ja. erum að fest okkur í já. í íbúðina okkar, í hlutunum sem við já, eigum, viðtunum, alla þessu. Já, já, það er það þar stóðu mitt felst í því hverjir er. Það þarf bara koma til það. Eimt. Hverjir er ekki ekki hvað ég er bara það skver er ég á nokkuss skilurðu hvernig er ég þá veist, og og hérna að það kemur rosa mikið niður í kjarnan skilurðu á á því hva, hvað hvað ert og og og þú veist stórlega mikið líf fólk er að er að upplifa þetta núna þar sem að, það að sleppa fullt af hlutum af skilurðu því að það hefur ekki sama fjórðsla sjálfstæði eða svoléis sem við að koma í mikið skuldir eða hvernig sem að er og þá erðu akkur á þetta þér missa allt hva í þá skilurðu Og þá þarf að finna sannlóð upp á nýtt svolítið Litt. og byggja sannlóð, og það er alveg, alveg frábær búnt sem maður kemur inn á vegna þess að, að þeir eru allt komið þarna, þá þarf þetta að byggja sannlóð upp á með því að sko, spyrja að byrja, hver er það? Hvað er það sem ég stend fyrir? Hver eru gildi mín? Skilur, hvað er það sem að mér finnst raunverulega réttanátt? Hvað er það sem að gefi líf mínu, gef, gef, gef, líf, líf mínu gildi? Og ég kalli það sko, ég kalli það gjö Þannig sé vegna þess að, og þetta er svolítið eins og í, í gamla dag, bara bændur og svona gamla bænda samfélagi, það að vera maður orða sinna, og svona dótari og standa sig og svona, vegna þess að þegar þú ert ekki hlutað okkur fjöl, stóri klíku eða fjölskyldu eða átt mikið að peningum, uh, það er eina sem að gefa þér unniglega kraft og styrkt til þess að horfa í augu, horfast í augu við hvert sem er og hvað sem er verður á veginum þann daginn eða þá stundina, Er okkur að sko hvað mann þú hefur að geyma á nokkuss. Og og í gamla bóndasamfélaginu í gamla daga að að að þá varðu einmitt sá að að ef þú varst einhver rasshaus skilurðu þá hérna þá stólaði fólk ekki á þig Veist, það varst ekki svona pillar of your society. Mm. Þú til þess að að vera að til þess að fólk stólaði á þér, til þess að fólk treistið þér, þá þurftiðu að hafa sterkar réttlætiskennd. Mm -hmm. Þú þurftur að hafa ákveðna dyðir mm -hmm. sem þú stóðst fyrir, sem fólk að treyst á, ákveðin mm -hmm. heiðarleika. Og, og það var rauninlega það sem að gaf þér þennan styrk. Og þetta er að sem að það sér í litlum, oft í litlum samfélum, þetta, það sem við kallum gamla Ísland per sey, það sem að menn voru menn orða sinna og svoleiðis. Nei, og, og, og, og þetta eru, við veist, nikið, hérna, þetta er bara í noreinu að þeirra, sko, það var, að, að, þá, þá hitt ég nikið að þessu fyrir þar líka. Skilurðu þetta? Ef þú ert ef þú ert á nóskum flugvelli eða eit., nóskri laustastað og þú missir veskið sitt er svo 95% 96% líkur að einhver grípa hey, þú missirðu veskið. Mhm. Skilurðu? Það er bara þanna hérna það sem að það sem sé heiðarlega ekki byggir upp á því hvað gildi hvað er sem að þú stendur fyrir sem sjálfur. Og þær að fólk er að missa nún eigna sinnar, fólk hefur verið að ég á hana flotta bíl hérna eða Já, þessi fínu fött hérna, eða ég get leift með þetta og, eitt svona, og ég, ég byggjur minna sjálfsmynd upp á því. En hún er mjög óraunur, skilur, mjög mm -hmm. efneskilega, en þegar hún byggjur ekki upp á þínu myndra manni. Mm -hmm. Og þetta er það sem er held ég að fara í eldinn og þegar þú brennur upp í þessum reynsunar eldinn, umskilurðu, og, og það er þar sem að allt, allur óþarfi brennur að þér og síðan ríst upp sem fönöksinn, Og það er önnurlega bara þrú lifir út frá ekki það sem eftir er að ganginn augun á samfélaginu heldur mm. það sem að þú ert einfaldlega lifa eftir þínum innri gilddum því sem að þú trúir og þar þá sem er með þarna að þessi innri rödd sem við tala um á áðan þar hún er farin að fara rista mö djúpt þar sem að yfirborðskemta röddin skilur við sem er fyrsti bílinum allt þetta dótari er allt það er brunnuð í burtu og það eina sem er eftir það er í þínu meginniðrum skilurðu su rött einmitt. og þá ertu farn að heyra í sannleikana þá ertu farn að koma, koma í þessa þengingu þess við sjálfæði. og og þetta er það sem er alþýði að rífa sig upp á phoenixum þá að lifa eftir sinum eigin gilddum skilurðu mm -hmm. og, og það er ekki fyrir að þú búinn að missa allt frá þér sem að þú hefur ekkert að missa þú ert búinn að missa allt þá fæst þéru kjarkinn til að sjá í augu hvað sem er einmitt en það er að þú ert að missa eitthvað Það hefur ekki kjarkipir hórastið eitthvað. En þau eru að segja þetta, að mann hrættu við að missa eitthvað og svona, að þú veist, ég veit að þú hefur ekkert sérstaka náhuga að vera að hekkast í fórtíðinni, en þú náttúrulega hefur sjálfur upplifað alls konar hluti sem er svona reynsla sem margir hafa ekki upplifað. Eins og þetta hérna, að vera bara komin á þann stað að þú ert bara einn með búna fara, búin að láta allt út í þitt, út, engi peningar eftir Já bara hvern hvað er óskoparnum að ég gera til þess að lifa af og fá að borða þú hefur prófað að vera í fangir þú hefur þú hefur alls konar reynslu sem að geri að geri að tala og svona já, já, og þetta er einmitt hérna að tala um þetta hérna einmitt hérna ég gleymi aldrei hérna sem betur fyrir eh það er út hérna út fyrir þá var ég einmitt þá var ég út að spá ekki peninga en neitt og fekk hvergi vinnu og engin skildi mig og Ég, ég veist, ég nú ennþá hálf, hálf svona ekkert sérstaklega góður í spænskunni sko en hérna en, en hérna og þá einmitt sko var ég hérna á sögjusbáni og, og bjó í hérna einhver yfirgeppnu klustir þetta hérna, sem hafi brunnið og hérna og var svona hústökum þar og var eini góriðnar og hérna og þá allir sem stend frá við fyrir því að hérna, ok, hvað hva ætla ég að gera til þess að fá mat, ætla ég að get ég réttlætt aðstæða mínar til þess að fara upp í búð og stela skilurum, get ég ætla ég að fara að ræna eitthvað ætla ég að fara bara í fórnarlamb og píslaðvott og og fara að grennja eða hvað ætla ég að gera raunverulega til þess, hvað get gert sem að samræmi skildu mínum en, eh, en það sem að hérna, ég samt að þekka ábæra sjálfumir mm. og ég hugsaði mér ok ég, ég, ég er ekki fara að fara betla ég er ekki fara að fara a Uh, já, en ég verður að taka mér Ég verður að gera eitthvað Já, ég er bara að geta ruslu um þar Það er bara, ekki þannig að það ég búið ég er að tala um sko að þú eru búin að Ég er að geta ekkit ógisla lengi, skilur Ég er að tala um að höfðurum að þriða degi eitthva. Ég er að tala um bara, að þeir eru bara með bara vatn í í mununum að þú finnir mataleg basicl út um allt, skilur við okay. mm -hmm. <laughs> Bara, veist, það er bara Og, og hérna, og ég mantur ég að þá hérna fór ég, hérna, ég sá og ég ætlaði að fara að í hérna og séðan var og flugt þannig var ég bara, nei, ég geti þetta ekki, lappaði í burtu og séðan var ég aftur maður rosalega songum að dænettir og þá, aðeim, núna, núna get ég það fór og, núna gæti ekki heldur og, veist, og lappa áttur í burtu og, og, hérna, ég veit ekki hvað ég fór marga ferði maður, <laughs> vart að snýr við skilurðu mm -hmm. og svo sem varð að ég fyrir þanna ég fór að ég skoða fór að skota okay og sem var mér okay hér ég, er ég þó er, er svona hvítugur hérna út á í Spánn eitthvað svona dóttari og var nógalslega góðu og svo leiðsó hérna en en núna er bara að starfa málsusjó það er bara fullt af fólki sem er bara býr alla sinn ævi á rusluhugum. sem Manila og og Filip ef við skiliðu Filip sig út, ja. og, út um allt skilurðu. Ja. Það er fólk sem býr allan allt sitt líf Og Og það var unnurlega sko þegar ég fór að setja mig, já, ég bara á saman planu þau. Æmitt. Ég er bara á saman plani og mín er minnstu bræður og sýstir. Mm -hmm. Að það svo emni gammir styrkin til þess að fara bróta åtta oflæti mínu mm -hmm. og fara og tína eitthvað, eitthva, hérna mikla brauð, hérna búru slinni mm -hmm. og hérna með flugum á og svona skiluru og það óe stoja auðta skilurðu og hérna og það var ógæislegt þetta þegar ég var samþrósa lán að lána við sala með að ég ætla, ég, ég, en taland um ég... það sem við viljum ekki læra af. Já. Þarfn ertu með einmitt íkt dæmi um eitthvað sem engin engin dreymur um að gera þetta Nei. en þetta gæti samt verið einna stærstu skólum lífsins ef du þarft að gera þetta. Já sko mál er það að, að það hefur fyrir mig að fara til búð skilurðu og og og stela með baunum. Mhm. Uh -huh. skilurðu sem kostar bara og ef við geta réttlætt að það kostar bara eina evru. Mhm. Uh -huh. skilurðu eða ja, eða ja, ja, hvað er en hvar hefur það endað? Skilurðu. Hva í, í hvað í hvar hefur það endað meðan að, að að það er bara prinsippa sko, máli það að það sko sko ma ma verra vera prinsippa máli að prinsip ma ligga eftir breitt prinsipporna sína skilurðu. Uh -huh. veist en af því að það er alltaf allt á leiðinni eitthvast skilurðu. Þú veist eitt til að slaka á verður. Síðan ferbjóra, og verður segja tilbjörðar og skilur við hvernig sem það er. Allt sem hún, allar hægjur sem hún sækir í, það er, er, er alltaf að fara eitt, uh. skilur við. Þannig að hvað sem sem að menn er að gera, þá verður að menn að spurja sig ok, ef ég held þessu áfram, hvert leiðir það mig? Góða búndir. Og þá sér maður að það byrðu, já ok, kannski etir hálftar, þá var það orðið issue. No. Skilur við eða ekki, eða hérna... Já alltafn að fá sér eina eða annað sigarat en okay en, hvert, en endar það? En er ástæðan fyrir því að þú þarfna í hugur ekki að stela eða bráaukur að gera það ekki? Er það af því þú ert þá áður búnað öðlast einhveru reynslu þar sem að auð ákveður það var bara ekki sá mæsi ég vildi vera. Ég ætla að snúa baki við því að vera einhverr svona svona gæði, sko. það, Já, ég já, já það, ég vildi ekki vera sáma sko. Mhm. Mm e y ég get ekki borið virðingu fyrir sjálfum mér ef ég er óheðlegur mhm mm skilurðu þannig ef ég ætla að bera virðingu fyrir sjálfum mér ég ætla að elska sjálfan mig þá þá, þá verði ég hegda mér rétt til sko það fer svolítið rétt til sko en taland um þetta einmitt að hérna bara geta sett sér í sporfólks já það um var mjög mjög ýkt dæmi en en, en í framhaldi þá var svolítið skemmtalegt þar að hérna og hérna eins og sé að verið svona erfið að mæsta og og það fyrir úslega miki vinna í það bara að vera uppbyggilegur já, veist, reyna vera það, skilur mm. í svona aðstæðum og, og það var mikið mótlæti sem að ég var fyrir þarna og hérna, það var bara me versus life, skilur við mm. þannig séð og hérna, en síðan svo merkilegt að hérna að eftir þetta, að þá, eftir að ég börja að nota oflæti að þá fór ég, þá var svona eins og mér væri hvað geti þið sér svona, einhvern yfir mér af því að hérna, það var kannski bara labbi ykkur um garði sko og hann að var labbi brefpokk, hérna, og haldum sé eitthvað bregupokarna og ykkur bekk og hérna sé kiki í hann, skilur þá að það er kannski bara einstaskamalt brauð, skilur þú mm -hmm. og bara, vau, wow, þetta er bara matur bara fyrir mig í þrjá daga mm -hmm. eða skilur þú eitthvað svoleiðis, skilur þú, það svona leiðir eins svo og lífið hefur þá verðlunaði fyrir að hafa fir rafa tekit skref. Já, þetta var bara eins og þetta var einhvers konar hjallur sem við þurfti að yfirstigast, skilurðu? Það að þér að, að, að segja sko þetta er nokkurt mál og það undur kemur annað enn mjög skemmtilegt dæmi. Hversu persónulegt samband er eigum við við lífið sjálft? Mhm. Mm skilur við öll eigum alveg gráðlega persónulegt samband við þessa einni og við okkar líf sjálft okkar væntingar, hvað við sendum útskilurinn, hugsanir alls konar, hvernig við dýlum við það sem að lífið kemur með til okkar. Amin. Og svona, er eigum að gríðanlega persónulegt samband hvert og eitt okkar. Við erum lífið sjálf, Amin. sko. Þannig að við eigum sem er mjög sérstakt samband við erum lífið. 100%? Já. 100%? En talandi um einu okkar, okkar minstu bræður af að því að þú veist það er það er eitthvað einn sér þetta svolti í stórborgunum mm. og þá sér maður fólk sem er að betla og hérna og maður hugsar bara hvernig er að vera í þeirra sporum að hérna þú veist þar er fólk sem er eitthvað einn í streitu í jakkafötum að og það er eitthvað einn horta út af fólk ég held að ó meðvitað séi fólki sem horfir á þær svona eins og bara skítun undir skónum sínum skiluru bara svona eitthvað einn þetta er bara eitthvað annað hróf fólks anna sem er rosa óþættilegt að horfa á eru fangar til dæmis. Hvað er að vera í fangelsi? Þú þú prófa að vera í fangelsi. Þús það er aftur svona okkar minstu bræður oft ekki það oft einstaklingar sem hafa gert ljóta hlutir en þeir það er bara bó að ákva að þeir eru slæmir. Fá oft ekki önnur tækifæri. Já já, já já. Það er svona minstu vera aðeins að vakna með það að heyra bítu. Þetta er nálægt þetta þetta er svo skemmtilegt einuð góð góð punktur fyrir þann og þanna af því að Skilurðu að uh, það er sé flekklausi? Akkúrat. Þú veist, og það er hérna og ef þú ætlar að vera stjörnumaður. Ef þú ætlar að vera ekka, þá verður hann algjörlega flekklaus. Akkúrat. Er nota þennan, er þú flekklaus, þá verður greinslu mákamlega. Skilurðu þann að viðr er munlega þá, veist, þann að að stjörnumennir og himnbóin þá verða þeir að felaða að þeir séu ekki flekklausir. Og farið alls og leiki og svona og sig ásað og svona þótari. Þetta skuld að geta verið. Einmilt. Vel vel þó þar er M hann alveg hinn vinkinn hérna sko á þessu sko. Myg góður punktur. Myg góður punktur. sem að þú ert að læra þar sem þú hefur tækifari og okay ja ég gerði mistök og það frábært það er þannig að hvað þú vill og hvað þú vill ekki. Ef við lendum í þessa race þá veitir það ekki. Einmilt. þá getir þú bara tekið annaðan mann orðferði. Þú veist og akkurat. Skilur, og það og er ekkert að því. Sko en þú verður að gera því Þannig kemur þvíra einslæðin, þú getur tekið sömu ákvarðanur og allar aðrir, en þá verður að gera það þínum fórsendum, þínum persónuleg fórsendum ekki að því allir henni segja það að gera það Og hvað er að, hla... er að vera flecklur? fiénðas þar því hvað er að vera fyrir? Já ja og þá ertu kominn út í þessi gildi samfélagsins og, og það er ekkert sérstaklega að vera mannrækt sem er í gangi þar séu per se skilurðu. Nei. Þú veist það er ekkert mikið lagt uppuð því að vera einhver sérstaklega góður maður eða eitthvað þannig sé bara svo engin veit du að þú ert rassus. Orrélega <laughs> skilurðu. <laughs> já ja ég veit ekki af því þetta negin, hérna, ég, ég mér, sem ég hugsaði ég er á einhvern hátt búinn að, að dæma sjálfa mig fyrir að vera ekki flekklaus og svona eitthvað einni þar er eitthvað tox þar þar til ég altið einu náði það þar sem ég hugsaði ég hef engin áhuga að vera eins og flekklausafúls tá. Það er ekki ég og verður Nei. aldrei ég. Nei. Og og maré með Toxsun núna nú var Diego Maradona deyjanílega. Ja. Og eitt af því sem sko mun er engin íþróttamaður held til í mannkynssögunum sem munndi fá mikil viðbrögð eða láta lífið af því að við elskuðum möllinn að breiskleikajón. Já. Oh. Þú viss, hann fór í kókaineið. Hann hérna, skautur haglabi og blaðamenn. Hann hann var með ofsetu vanda mál, hann bara þú viss allt þetta sem er mannlegt sko. Já. Já, skilurðu. Þannig að þetta éggunin hérna Vonandi eru eru erum við ekki raum raumvörulega. Já. Það er séum ekki frá stígin í tíma þar sem einmitt er liggur við að við séum ennþá þar að ef einhver hérna ef einhver þegar maður er 18 áranni þá getur hann ekki verið að þingi þegar hann 60 úr, sko. é, já, er 60. Sem er nota bara hvers já, konan tvætingur er þetta já, sko. já, já. Ég vil stjórnmálamenn sem hafa gert mikið af mistökum. Já. Já og hafa þaraleiðendur mikla reynslu sko. Akkurat skilurðu, það væst það er nú lokk mál og það hérna er sjónrænt leiðar líka að það sko, þú veist hvernig hvernig sko mistök eftir mistök sko, en hvernig sko áfram, það er efni veður eða ekki. Skilurðu, þú veist vegna þess að þessu, þú getur unnið úr því en ef það að fá það þá ekki Þannig að það er sé það er allt bara það eru tækifæri. Mhm. Skilurðu, það sem er kallar svona potentials, þú er það sem að þú og hefur og Og, og, og, og þá erum, við sem þú segir bara, hvernig þú lifir þínu dælega lífi í dag, per se skilur, hvernig fyrir þú segir, hæ, hérna allir saman, og mm þess, -hmm. sér að í, í hérna hotnuna, þannig er eitthvað döpur skilur, þá rósar henni fyrir blúsunað eitthvað skilur, mm -hmm. þú veist, og, og eitthvað svona leitar að sem a, eitthvað skilur, sem að eitthvað svoleið skilur, hann eða, og, og hvernig, hvernig nært þú sína kjærleika í verki, skilur, eða sko í þessu dælega lífi það er bara svo litlir hlutir eins og meðan Ólafur Darra. Mhm. Mm Við, tala um þetta bara, þú veist, hvernig hann þakka mannneskjuni hvernig hann sko beknir sko að að það mikið að gera. Nei, sér þetta. Skiluru og og menn litlu ég hefði auð tilfinningunum með hann. Hann að því svo sé ég líka af því ég veita að það er brjállega að gera hjá honum og hann er þektast og vinsamlegasti leikari Íslands og ég var mjög þakklátur fyrir að fá hann í viðtal í er það tók svoltin tíma. Ég veita er er mjög margir aðrir reyna fá hann í viðtal. Svo Í hlaðvarpi í gær mm. podkasti sem ég reynt að fara í líka hjá tveim 14 eða 15 ára strákum. Já. Og það þetta er ekta ólaugutari. Bara ungir strákar sem er eitthvað að einna byrja. Ja, ég séi já við þá en ég séi nei við eitthvað sem er miklu miklu stærra og vinsællara sko. Ja, ja. Þeir litlu hlutir sko. Ja. Þarna, þarna sem að þema fer að horfa til baka þá verða kannski þetta sem ma vill þetta þá var það bara, já, voru eikkurir ungir strákar og þeim fannst æðislætt að fá mig í heimsókn og ég hérna ég ætla að gefa mér stund mínum fyrir þá þó að það sé mikið að gera sko. Já. já þetta er akkuratmála, þetta er hérna ja, hann hérna einmitt Ólaðar er er, það er alveg alveg eins og ég hef eins og ég, ég og hann, hann var leikhlutur hérna mynd, í myndinni sem ég var að vinna í aust að hítina spjalla og það er bara það væst þar er alltaf sama saga með hann skilurðu mm -hmm. að hann er alveg einstaklega hérna lýufur og, ah. og, og, og góður í í í allri við við alla sko. Eimitt. það er alveg það, er það sem skilur sig í gegn. Ég er búinn að vera með nokkra hérna viðtali eins, eins og sem að, sem á vor á tímabili svona smá fólk bara atarstíðeim og það var svona vinsælt að gera grína þeim eins og Geir Ólafs oh. söngvari og Herber Guðmundsson söngvari. Oh en að því að þetta eru menn sem bara aftur og aftur er að koma vel fram við fólk Já. alla daga þó endar með því að dæmi fyrir að snúast og þú ert bara einhvern veginn kjánalögur þú ert að gera lítið úr þeim, allir þeir eru svo yndislegir <laughs> það skýn í gegn á endanum Já, þetta er eins og segja eitthvað maður ma ma dæmir alltaf maður dæmir alltaf selvað sér sko með skónusýnum skilurðu og hvað skónu hefur að hinna þessu og hérna þallandinn um skoanir sko skoðan. þá er eitt svona góður punktur það hérna að samfélagi það sem mikil krafa núna úr samfélaginu að þú sé skoranar á öllu. Skilurðu. Það er hægt að á öllu, þá værtu bara eitthvað rasneig skilurðu. Bara skoðu þessu skoða þessu og allir eru skoranar á öllu. Og það hafa allir skoranar á öllu núna í dag, <laughs> alveg sérstaklega mikið og og hérna en það sem er svona merkilegt við skoanir að að þegar þær hafa eitthvað skoðun að þá er þá ertu allta litaðar af henni og þá sérðu ekki lengur samleikana eins og hann er. Einmigt. Hann leið óttan mynd að, að skóna á okkuru, þá hættur að sjá eðli hlutanna. Þar er aðeins með því að vera skóna á lausa á með það leyfa hen bara að vera eins og er eru semu getu séð kjarna nið þeim eða að samleikana eða ef du leyfir þeir að vera með skóðun, en ert alveg bara hver einasta frúin miður er, ef ég kemst að annari niðurstöðu morgun um skoðun. Það ég var tugs núna hvernig það virðist vera þessi pólaraisering að við erum einhvern þaldan verið svona dómharðar eða eða fyrir me aðra skoðun enn við oh. en er það ekki einmitt vegna þess að þau eru að gefa mér ég er þá skoðun mín er þannig ég hef aldrei skiptum hana oh. og þarri ég að gefa mér hin sé líka þannig kannski er hin mannneskan bara alveg til yskir sér um skoðun oh. akkrétt þá er það að eitthvað brjálla með honum er ekki sammála mér ja kanske verra Já eða þar vona skiptir ekkur mál. Nei fyrir utan það já, en það sem ég segir eitthvað um að ég mestu það vera eitthvað einhverhin sá eiginleiki sem var mílonga mest að mér mesta rækt í mér eða af svona einn af þeim sem lengra ræktar það er að alveg sko, hræðilegt að vera eitthvað einn orðum svona fastur. Bara þetta er svona. Bara ef einhver nærra það fyrir mér að þetta sé ekki svona þá skiptir því um skoðun. Já. Já já að ég sko þúst þar þetta sjá hlutið frá svo mörgum sjónarhornum. Skilurðu? Ég men ég er svo bara í núna í COVIDinu þú vissir mm. margt ekki með á, veist, eitthvað svona sem persónulegt bara ég fái ekki að ferðast og þetta er allt að strangar reglur. svo talaði ég við einhvern svo rækst ég á einhvern góðan gamlan mann sem er rosa leiðrður af smitastum COVID og þá einhverninn er svo ja heyrðu ég skil hann nú bara alveg. Já. Mm. Kannski er þessar reglur bara fínar. Uh, Skilun. Já. En maður getur svolti bara eins og þú segir sko hvað sem, hva sem mað hvað sem ma gerist þú alltaf þetta, þetta val fyrir sjálfa þig að þessu persónalegu sem að þú getur sem spegla út á þessum sko minute to minute basis. Amett. Skilurðu hvernig þú ætlar að projecta sjálfum þér A. út í út skilurðu? Hvernig þú tekur þí sem projectað á þig og hvernig þú speglarar speglarar til baka. Skilurðu? Það er hérna því sem að það kemur alltaf niður á það skilurðu. Hann og þær er alltaf haug og sé haugur af af tækjafarðum þar alveg sama hvernig kortaru mikið reglum eða litlum reglum þar er alveg margt sína umburlyndi og skilning. Skilurðu? eh og, og veist það kærleika í verki eða eða, eða eitthvað Stótari, alveg, alveg hérna, þeim请, svona þú skilur það er alveg jæfn og hérna ég veit hérna punktur sem kom fram með þetta með annuna eins og allir eru með grímur og svona mhm uh og -huh. það sem ég að ég tek eftir finnst mér allir eru með grímur og fólk er ekki með grímur þá var maður að með þetta svona ja þessi site þessi rétt eitthvað sé lalla eða Þó þetta er sko það mamma kemst að horfa á sá ytri fegur sko. Mhm. Mm Séntu þú sér bara augun fólki, veistu, að fólki. Þú það þá allt þinni harðinn allir fallager. Já. Þú veist þú sér bara augun. Mhm. að augun eru spegill sálarinnar hvað það er. Mhm. Mm en með en veginn, þá þá finnst mér að sjá meiri fegurð. En skal eru auðvitað hefur ekkert annað með en mitt eigið svona nei, nei. sko production að nei, gera skal en En en er samt bara að kven puntur sko, sem að ég var nú búðum daginn og þá var eitthvað labuð sem bara var að er bara allir svo fallnir hér inn <laughs> <Og> eitthvað skilur þig <laughs> og, og, og þá fari ég að hugsa bittu hvað er hérna ja akkurætt er það þessi skilur þig og þá segja hérna, ja getur að vera af nú, og sé bara augun anna ég er ekki það þú veist er ekki að þetta að mat veginn, sætur ekki sætur eitthunn einn að tvilast fyrir mér Nei. og þá altinni sé bara horfa bara augun sko mh mm -hmm. sem ég get að meta folk eftir mm -hmm. og þá er allir fallegir. Ta mjög góðu punkti. Ég hef ekki bælt þessu sko. Nei, En ennalega... hva með en hva með hlíðinni? Þú ert snúu hérna nú snæ fólk, snæ almennt erum við ekki að sjá á þessum tímabil fólk er mjög tilbúið til að vera hlíðið. Já, snæ meðalmaðurinn. þú hefur oft verið að Eins og ég. <laughs> Jú, jú, ég, Nei, það já. er það er alveg ég er oft sko, þegar ég ég þar er alltaf ég er alltaf svo ná útskýringar. Mm. Þúss þegar ég var að fara á flugvöll eftir eftir 911 og hérna allt í mun sko mótt alls ekki verið með 110 ml en þú móttur er með 100. Já. Þú dreumur hérna skoðaðar þetta sko, þá þá er allt það sem kemur afkrý. Já. <laughs> af þá kemur afkrý er ekki er af... ekki ákveðin tegunda óhliðin daltu sko eh eins og þú segir sko þá þetta snipa rasar gagnrinn hugsun skiluru ég meina eða, það þú veist og þetta snirir með það að þessu bara skilurðu sko hvaan kemur er það út að út af einhverri reiði sem að þú ert að spyrja skilurðu eða út af einhverri upprassniður eða út af birt bálður eh eða erðu einfaldlega vegna þess að út af hinum common sensi 100% S að það sem ég er meinað já, já ég er að segja sko þanne og, og, og, og, og hvað er common sense skilurðu common sens er þegar þú eh og ég vit með sko að hugsanlega þar að hafa ákveðna reynslu bak við þig til að geta hlustað að hlusta þeirri einni rött. Mhm. Mm sem því er að þú þarft að hafa lent í ákveðnu mótlæti og sem að því er að þú þarft að vera tilbúinn að að vera að koma takast á óþægindi. Mhm. Mm og geta vaxið af þeim. Mm -hmm. Og hérna e, og hlusta á hina einni rött skilurðu því þesmá spyrðu bara svona gagnna spurningar. Skilurðu mm -hmm. per sé se, það sem að þú hlustað á hina Og þá náttúrulega, við veist, já, þá, þá er þú komið þetta og ég, ef það stangast á það sem ég segja, þá náttúrulega, við veist, getur þú tólkað mm. það að þú sért orðan ólinn eða, eða mm. hvað það er. Uh, Sjöðan er það, við veist, hinn, hin, að það er bara, já, nei, ég, Ég ætla bara að hlíða og ég vill lækka annaðan taki ábergaðu öllu fyrir mér Já. og akkur annað að gera allt gott og blessað og ég bara hlíði. Einmitt. Og gerir gott og blessað að því. ok, uh, okay, þá ertu bara þar, skilurðu? En ég sé, þetta er af því þetta er líka kannski, þetta er mjög þunn lína og sem er snúið endurspeglast núna er líka einmitt þetta með að með að með, með þessi polarisering að að getur alveg hugsað, ég er ekki ætt góður til að hlíða. Ég er ekki ætt að góður til að og ég get alveg spila og ég get alveg En það þýðir ekki að ég meigi ekki líka spurja hen annar hérna hvenær er þetta orð óeðlelegt. Já já. Þetta þunn lína sko. Já þetta er orð með lína sko. sko, sko. sko. Þetta sko. er orð með lína og það er hérna því man sé... finnst stundum eins og kanskje að það sé svolti gefur að þeir sem eru eitthva að gagnrína aðgerðirnar að, mm. að þeir séi allir sinn einhvern rosa reiðir og ákveðnir þá þúst í staðinn fyrir að sé kanskje verið að gefa sig frekar nei heyrðu þetta eru bara, hættur bara Ég ætla að taka fram að ég ég ég kísa ekki umir svo sem alveg sama hver er forseta Bandaríkjanna og sko. En hérna það sem að sló mig svolti það sem ég var svolti merkjulegt. Það sem ég var svolti stór merkjulegt með fréttamennsku hér á vesturlandi og og það er eins og eins og, og hún er svollega einlit finns mér að þá stóð kannski var ekkur fréttamannafull sem trefði við mig að þá segir hann eitthvað og síðan kemur blaðamaður hérna íslendu og segir svona, já, þetta sem er rangt Ósian séran ranglega þetta. Fyrirgefja blaðamaður. Veistu það halli, þetta er alveg. Þú ákveða. Nei, veistu að það að helle, er alveg rangt við honum. Þetta að það, er alveg rétt. Já. ég hugsaði bara alveg óhæð öllum skoðunum mínum og honun. Mér er var kennð blaðamennska og Ég, ég á ekki að segja. Já, þessi sagði ranglega að þetta væri svona. Já. Hva? <laughs> <laughs> já. Það er bara andra í sögu blaðamennskunnar. og þetta er ekki þetta er ekki þetta er ekki tilfelli sko. Þetta er nóast einuðu frétt sem man er með svona. Það þetta er svona þanne að það virðist vera að það er mikil mikið ritstýring finst mér í gangi. Já bara og, eins og er ég fekk hérna Elisabetu Læknir sem var að tala gegn öllum aðgerunum. Að þá fekk ég símtöl frá hérna uh, bara mjög hátt settum innstæðingum inn í kerfinu uh, og, og sem var alveg brjálaður yfir því að ég hafi tekið hann viðtal. Já. Sé þursku í fyrsta lagi þarf að vera sammála Ég vil bara ég vil bara ekki ég vil ekki fólk eins og heimskingja og verða alla skoðunar að vera þar út í. Já. Við erum komuðum er með internet. Það er alla skoðunar þar að, að út í. Já. Þannega hérna ef að manneskja er að segja eitthvað tómma þvælju Já, ég, og, að, hvað, og þá kemur spurningin, vei hvað er þá aðallegur sem er hringir mig svona? Já öllur? en sko mál er líka án sko, með svo segir þetta er á internetinu en samt er þetta ekki er vegna allir sem stæstu miðlar þeir eru bara að taka út og svona að það er gríðarlega sko svona með fullri virðingu fyrir alla þá hérna að þá er eins og heimur að sé pínuleiti skilurðu því hist hérna bara í Íslandi 1938. Ef skilurðu þannig séð þanne að taland þetta repulegu svona og hérna Nei, því, þú Þen, hefur oft verið svona staði fyrir utan meginstraumin. Já, ég er það, Og og, og nú erum við alltaf innum á tíma þar sem svona það sem einu sinni var kallað þetta er ekkur samsæriskenningagægi. Nú er það bara líkur orð annarra hvað maður. Já, það er svona merkilegt að <laughs> það er náttanlega þetta endlæga, þetta sé, þetta eru tímar sem að við lífum á þar sem að veist, allt þetta er í gangi, og hérna eh og, og, og máli er að ég hérna ég ég vil meina við að það sé svolti sem heitar endurhlótgun. Eða ma er sem sagt sem sagt það var oft sér hérna, fyrir að lífa fyrra líf eða eitthvað svona skilurðu og ma fæst aftur og svona dóttur og og það sem ég er svo stór við það er að ef ég trúi því ekki þá er ég bara skepna skiptir engum máli hvernig ég heigfa mér af því að það hefur ekki né á framandi eða hvað það er og ég get bara reynt að vera sem ríkastur að bestur að tekja sem mest til mér eins og ég vil á kostna náungans. En ef ég opna mér fyrir þeir hugmynd að það sé til önnurlíf, það sé eitthvað að þetta líf sér hluti ykkur stærra munstri að þau ósalrætt þá hef hef ég meiri áhrif einmitt til þess að, það, að það grein, þá hefur að potta eitthvað að segja hvernig ég heigða mér og geri þessu lífi þannig að bara það lærni vanda mig meira við það að lifa lífinu mm -hmm. það bara það fær mig til þess að kafa án stípa önin minn eigin gildi inni mitt hjarta hvað að er raunverulega skiluru sem að ég vill láta mér leiða mm -hmm. það gefur mér sættum aðeins meira aukar þræssum er raunverulega fyrir finna sjálfa mig skilur, og og liða eftir gildi sem ég trú á. Mm. Þannig að bara það að opna hugum fyrir þessu læti mig veist það er að betra Og hérna og svona meða það skilur þessa, þessa, þessa nálkun á þessu að þá er þetta alveg stórkustlega tímar sem við erum að lifa á, yeah. á núna og og sem það segi sko hérna sé ég eins og sé ég sé, sé allt sem þetta er að gera sem frábært tækifæra fyrir mig sem einstakling til þess að að þroskaðu eiginlega sem ég vill vera til þess að verða svo maður sem ég vill verða skilurðu og hérna e, og, og, og læra sem mesta af því af því að náttúrulega þegar við erum komnir í svona unforgiving society eða samfélag þá er þá er endu meiri áskoran að fyrirgefa einmitt skilurðu það er endu meiri áskoran að sjína umbrunlendi það er endu meiri áskoran að sjína skilning það er endu meiri áskoran að sigla milli skers og báru skilurðu af að af því að hérna eh að þey eftir hafa góð uppigil áhrafa fólk. Einmilt. þá ef ég ætla bara að vera hérna heyh einhvern einn svona að skilurðu grjótharður gaur það það sjokkari marga. Einmilt. Þar loka fullt af furðins mig gett annars. Skilurðu náttur fólk. Alveg 100%. Já. Og þannei að þar það var miklum meira svona delekent í þínum í þinn í þinnar nálgun á viðbrögum sko. halda ormi ég ætla taka pissupásu. Okay, gerðu það. Já pissupásu. Eh nei. Er ekki? Nei. Er er þetta þostla kosa? Nei. Ah, okay. Er ég tala bara sjálf ma meðan? Nei, ágerð. Nei, nei. Tjó. Er ekki ef við heldum bara fram, Er ekki hérna það er kannski að skerpast á ákveðnum línu núna, án þess að við ætlum að fara að vera eitthvað mjög pólitískir hérna. Að hérna þú veist, að það er náttla bara kannski þægilegt, þú verður eitthvað í sluntu prógrammer við ferum í leikskóla og svo skóla og svo bara finnum við maka sem að líka fyrir verkum eða eitthvað sko. uh, Það daltu þægilega ég tek undir en að láta bara segja sér hvernig þetta er nú er að skerpast á línunum einhvern einn út af netinu og út af meiri upplýsingum, en nú erum við svolti ekki kemur á þann stað hvertt eitt og hverr þarf að velja. Já. Það er nálægt það og af því eins og þú segir, það er val að velja ekki. Já, það er nálægt máli sko. Ef að með því að vera bara ja, ég ætla bara fylgja fjöldanum einhvern einn og já. bara einhvern einn það og að, sko, að massin vendi mig einhvern í í En það er val sko. það að velja ekki er val og það að og þetta snýst um eina áber skilurðu og það ætla sér bara að fljóta með það er ekki að taka ábra sjálfvæir af því að þú ert ekki að gera þína forsendum þá átt að gera það út af út af út af ull af því ég ætla hinn að gera það og ætla bara að detta í vera í þessari hjárð per se og það er ákveðið svona levelað þar sem að verður að vera svona einstaklings vekja þetta einstaklingsælli sko Mm -hmm. Og þá þarftu þá þarftu að taka val. Þú getur ekki sama vali og alla rað en þú þarft að gera þau eigin forsendum. Mm. -hmm. Skilurðu. Það nebla. Það er máli og jú það virðist vera eins, okay, eins og sé og og eins og sérstaklega því að þið er kanski mikið eitthvað svona skipti eins samfélaginu. Mm -hmm. að, að þá finnst mér rosa mikil að það ekki vera dæma einn eða nei, það hafa alla rétt til að fara þar leið sem þeir vilja. Allkomlega sko. Og og hérna hana, hérna af því að fyrir mér þá kemur það allt saman alltaf bara niður á þíus því hvað ætla ég að vera í dag Einmitt. hvernig ætla ég að nota þau tækifæri sem að dagurinn inn í dag bíður mér upp á að, að sína sálma hver ég er af því að mm. af því að það sko það sem að lífustnýstum þar að tjá sig skilurðu því það er raunverulega snýr það um að tjá sig innri mann sálinn í sér andan í sér mm. eða hvað að er og geta ekkert nota líkamann til að tjáó mm -hmm. þennan einsta hjarna í sjálfum sér. Mm. Nú þegar það tján sig, þá geturðu talað, þaðst þú getur sungið, þaðst þú getur dansa, þú getur skrifa, þú getur málað. En það geturðu líka lefað. Fyrir mér er, er það að lefa lífinu mínu er ok, er lífi, lífi mitt er tjóningaform. Mhm. Mm Fyrir mér bara hvenær ég mæti öðrum, hvenær ég hittir folk og og hvað ég segja við og hvenær ég hvenær ég er. Ég sé allt annað að það fylgir í grein mjögal áburð fyrir mér að lifa lífinu mínu ja, lifa hver dag ja, og vegna að það sko að það, það segja að hérna sko Jésu sagði svolítið skemmtilegt fyrir að sagði svo hérna að verkonum þekkið er þá að verkonum þekkið þér þá. og ég hérna hef svolítið gaman af því að ég er reyni að setja mikið að kvala því, sko mikið að gæðum í það sem ég geri mm -hmm. og hérna og þegar ég sé gott handverk þá þekki ég það mm -hmm. Það er ekki eitthvað frá hjartanum þá þekki ég það. Þyr ég sé, heyri eitthvað singja frá hjartanum þísu þá þekki ég það. Það hljómar á ákveðinn hátt, skilurðu. Það vekar ákveðna tilfinningar hjá mér. Og og, og hérna og, og það er þannig sem ég reyna leiðina mína í lífið, skilurðu, sem ákveðnu tjáningaform. Ee mitt. A sína hvað er sem ég hefa að upp á bjóða og hérna og allt að kemur þetta niður á það sko eins og sé það skiptir engum máli hvað en út að hitt fólk, þyr ég að það er þá sem að skipti máli Já. þá er ég okkur í þessu, í þessu everyday sko, við getum kallað svona everyday in light minute, skilur, per se Já. samt er það ekki þetta er meira svona every second of the day in light minute Já. við erum að vera sem meðvitaður um sjá sem flest tækifæri sko mm -hmm. og hérna, hvað er að gera með þess að, að hjart þetta hjartæmi af því að sko þetta aftur ég veit ekki af hverju ég freystast alltaf til að vera svona pólitískur sko. Já en ég lungum að segja áður en við ferum í þetta. Það lungum í að segja þetta af því að við vorum að tala um svona, hvernig að maður lifi sitt besta líf í núinu sko. mm -hmm. Og og það er einu sko með því hvað maður er að fókusa á skilurðu það veist. og það sem ég held að margir þeir að pæla á segir núna að, og ég hef sagt þetta áður sko. Og það er þetta að hérna að sko þær heppin þar æðist Það finnst maður þið bara eins og lífi, bara leiki vimman og allt gangi maður er óhröldum, maður hefur kjark til þess að takast á að prófa að nýtta því að maður er heppin Úhú, veist, heppin er svo æðisleg mm -hmm. það er svo uppuróðandi tæki skilur mm -hmm. heppin hérna, en málum með heppinna er það að, að það er til einskis að vera heppin nema þú vitir að því að þú ert heppin heppin er einskis virið þú veist ekki að því Næ, þú getur að heppa sem er í heimi en þú Þá er þitt plass í bara þú veist að fara, að fara, að fara skóla þínu og bara fyrir skóla hérna í klóstei skilurðu. Mm. Þú veist en, og þessar er svo mikilvægt að hérna ef man fara skoða nær sér hverir hvað er það eins og segja ef ég ætla að bið aðra heppni komi til minn eins og kona í búða eða kalli búða bi eða eitthvað og svolé með 2 km á að hérna <lýð> <lýð> að, að, að hérna þú uh, veist ætla ég bið aðra heppni komi Hva er við og, og segja það hvað er það sem að ég get að vera fyrir hvað er það sem ég get verið og heppinn er vera þakklátur einmitt skilurðu og hvað er það sem ég get verið heppinn og þakklátur fyrir í dag og fókus á þetta Eimitt. og þá altmin sem að er ja þú veistu það er það er fyrir frá skoða þetta þá er ég rúnlega bara rosalega heppinn einmitt það er bara rosa mikið sem ég get verið þakklátur og og þakklæti nánast tvipura systkyni sko jó að, að því meira sem að mann ævir því meira fer sjá heppni í alls konar hluntu sem annars myndu bara fara fram hjá manni. Já. Jó, ja akkurætt, þér séðu, og það er akkurætt þetta everyday enlightenment, skilurðu, það er akkurætt að geta verið meðvitaður um þetta. Vaust, er sétt bara þegar að dagurinn er að líða. Mhm. Mm vera með þetta, já, hvað er það sem er heppinn fyrir? Hvað er sétt getur verið fyrir núna, skilurðu? Alveg svo erum að tala um þessa taugabrautir. Mm -hmm. Í dag sí áan þetta manndi hvernig og svæla stötarir, að þá ert alltaf að setja þeim megin. Eimitt. Skilurðu, það er sumur hlutnar að gera fyrir þig og aðri og fyrir náunga sem er ekki þakkláttur en að því að þú gefur því þessu þetta gildi sem er að vera þakkláttur mm -hmm. þá virkir að þessar taugabrautir í þér og þitt líf, þitt persónlega líf verður ríkara mm -hmm. þitt personal líf, þannig eftir daginn þá segir, geturðu sagt, þetta var æðislega dagur Eimitt. á menn hinn sem að lendi nákvæmlega því sama En þeir eru ekki meðveitaðar um alltaf þessi litlu þakklætinsliti, segir þetta var raumjulöð dagur. Og þegar að þessi dagar sapna saman og þú lítir tilbaka í vikuna, mánuinn, árið eða æfina, að þá er að þetta sem áttu að standa upp úr þínu lífi, áttu eru góða æfi eða áttu slæma æfi, emmiðt þar þetta viðhorfið. Mhm. Mm Þessan finnst mér að skiptast smúglu máli með þetta og þetta og þetta er, ekki, er, er bara eins og nú sko. Er ekki einu að þessu leitir svoltið svona allmanna að ég horfi til baka þá er oft svona sko af því þar aftur þetta og út langar okkur öll bara eitthvað einn að vakna morgni og allt er voð og allt er æðislegt En þegar maður horfir til baka þá er maður svona eitthvað einn stolta straf dögunum þar sem ah, maður vaknaði. Og bara kort sem það eru mitt, bara maður er í þessum kemíska líkama, bara bóðefnastar sem enn var ekki góð, það var myrkur, maður var bara rosa lágstemdur, en maður gerði allt sitt besta til þess að vera með rétt við þorf og maður réppileg mitt fórið við dagina kvöldi og var bara á þetta hefði verið sko... Í, í morgun voru kjöraðstæður til þess að eiga hræðilegan dag, mm. en ég er að gera þetta, ja. og, þetta, og, þetta, ja. og, þetta ja. og þetta, og þetta og þetta, og þetta, og þetta og þetta, og þetta, og þetta og þetta var nú bara helvítið góðu dagur ja. sko, ef að markmið hjá mér er að vaksa og þroskast sem manneskja ef það er markmið hjá mér skilur, e, þá, og ég skoða þetta, þá séu það ég ger það að mótlæti það mm -hmm. mótlæti sem fæ mig til þess að vaksa og þroskast mm -hmm. skilur við að að þegar þanna þar er það sem ég vill í morgunmat. Skilurðu? Og þá hef ég bara þetta, já, mótaði frábært. Þetta er það sem ég elska, þetta er þetta er það sem að færa mig til að vaxa og þetta og þetta og þetta. Nú er afmarkmiði hjá mér er einfaldlega bara að þurfa ekkert að leggja á mig, ekkert að gera neitt, skilurðu? Og veist, geta bara verið í tölvunni fram að og að á háti og horst sem að hafa okkur að þætti það sem eftir er erð ekva skiluru er mm -hmm. þau veist mm -hmm. að þá náttanlega veist þarf ég að vinna lottovei eða eitthvað svona að vera ríkur til þess að mm -hmm. geta gert það og þá villi ég að hjá mér skiluru mitt þannig að þanna hvað er það sem að þú lítur á sér þinn næst gildi í lífinu hvað er það sem þú raunverulega vilt sko út í lífinu og eiga bæði vel <laughs> nei nei nei, nei, nei, nei, nei er það sem er svo frábært við þetta við þetta, við þetta tíma sem er að núna að, að við vorum bara komast af Skilurðu komast eitthvað nei nú var með einhverum bolta sem að samfelan sem er bara rullógeislega hratt og enginn hefur tíma til að stoppa og hugsa málið. Mhm. Mm en núna er þetta akkurt að þetta er það fyrsta hvaðra sem við fá lífinu. Sem er fyrsta spurningin sem það sem kemur upp í fólki þerra er allt hitna missa allt frá sér og það hefur ekki tíma nógann tíma heima og og, og er þetta í lóskanna hluti. Mhm. Mm og þá er akkurt þetta ja ok þetta er það sem vill en þetta bara þetta að hafa þetta sko Viðþór Gagnart mótlæti skilurðu mm -hmm. að, að að þá allt þínu verður mótlæti ekki mótlædi, það ég þetta er bara þetta er bara einfallega. þetta er eins og, eins og hérna Arnold Schwarzenegger hann sagði þetta mjög skemmtilega. Og hérna ég vona ég fari rétt með þetta. Hann sagði sko hérna, já, já, hérna já, if you want to grow you have to love pain. Vel sto searan because hérna for for for you know fyrir vel wanna vaxa þá þarf við að slita að sundur og það er sársaukafullt. Hann sársaukin þí er að er að vaksa mm -hmm. Og ég vill vaxa og þá verði ég vill le sársauga skilurðu. Mm -hmm. það er það er þetta málið og þæru vilt þetta þá er þetta sama. Já ég vill ég get staðið berskælddaur skilurðu gagnvart gagnrini. Þus mm -hmm. gagnvart hinum þessu skilurðu af því að ég vill vaxa, svona vexir skilurðu. Mm -hmm. Svona styrkist ég. Akkur saðir við mér síman þegar við tölum saman að, að þú saðir sko á þeirri mið, myð, ég vil nú ég sé að fara rétt það, á þeirri braut sem mannkynnið er að þá finnst mér nú ekkert líklegt <kvit> já, <ið>, sko, að maður verði neitt svakalega langlífur. Það er ekki eitthvað svo leiks. Jú, það er hérna akkurat sko alltaf að má sko að hérna hvort sem ég dey úr COVID eða úr bólusetningu, <löfnum> <löfnum> <löfnum> eða bara bíl keira út á götu, okay. hvað það er. En þá, þá er ég ekkit vissu um það ég sé að fara enda á elluheimili sem einhvern gammald kall. Ok, skilur þú, þannig að ég er ekkit vissu um það að allir því bara sjálfum betu, hvað er ég að og reyna eitthvað að eitthvað núna, veist, er það að held ég sé að fara enda sem gammal menn á elluheimili, veist, Og sem þessu, nei, ég verður daugður löngu áður, við erum er, er, er, er bara mjög fá ár eftir sem maður hefur í frelsi, í <gð> free speech, í Eldur því að... Heldur þú að segja maður inn í svaka ég, sensorskip? Já, sko, við erum þegar í því. Já, já það er undar í. Við erum þegar í því, sko, þú sér að, hérna, sko, núna máttu ekki lengur að hafa skona bóðlefni, skilur Þú máttur ekki hafa skona á, á, á, á fæstökostningunum, skilur nei. við? Nei. Það er bú bæði Facebook og YouTube og Google þetta er staðstum meðlæðir að þetta er að búa að banna og það er engin sem spyr spurninga skilur við, byrju, hey halló uh, skilur við, það er ekkert svoleiðis þannig að, að það er greinilega skilur við eitthvað gríðarlega sterku upp sem að vilja fara þess að er líka sannlega. sérst að hvernig maður eða, eða ég hef ekki tekið mörg svona kontrúvar sjálf en þegar ég hef gert það finnum við að fólk er svolítið komið í þá var maður orðin sammála honum þótt að því ég er alveg að gera mér grein fyrir því það eina sem að ég standi fyrir sem fjölmiðlumaður er að gefa öllum röddum platform já ja og ég vil taka bara fram Ætljóðir hér og nú ég taka fram hér og nú ég hef engar skonan neinu no oh að það er leit að sjá fyrir sem er ja að það er margar fermörks sjónarhornd ja ja og það þar bara hver auður hérna vellja það fyrir sjálfansig kva sjónar þarna nákvæmlega vill vill horfa á það er alltaf rosa skríti af því við erum náttla með lagasetningu í kringum þúlust ef einhver hérna er hótaði að, hóta að myrða einhlut mm. þá þúlust þú, þú myndi setja það á YouTube að þá er það tekið út af því það er bara verið með lög sem banna það að hóta einhverum líflóti mm. við erum með nokku góða lögjöf í kringum þúlust bara hatursáróður líflátshótanir afkurra þar að þá að vera að taka út Jú. Er er ekki bara einmitt er svo þú sagðir er er ekki bara sjónarhorn. Og ef að sjónarhorn eru fáranleg þá er ég fullfær um að dæma að það sé fáranlegt. Já já já skillur, já. Þú skilur ekki bara það er eitthunn einn svona mín skoðun og mérnist meiri sé að sku því fáranlegra sem sjónarhornin eru því meiri skemmtanagildi er oft í þem. Já. Og þar að leiðinni er enn þó minni ástæða til að að taka það út af því þorðu að bara orði bara sem að tekur persónulegt sem fyrir turnar að þér. Basically að, að Það skiptir ekkert máli hvað er undir fram aðeins. Það bara segjum að einhver er sé að setja núna ein víðeó um að jörðin sé flöt og, og A, það að að að er einhver að... al... <hæll> einhver sem verður alu einhver sem verður alu brjólæðir. Í <hæll> fyrir að bara heyrðu, það er bara mjög gaman að skule einhver er að hafa þessa skoðun og, hérna, og, og, og og það getur bara verið mikið entertainment í því fyrir meg af að fara inn í þeirra hugarheim og reyna sjá hvað um þau eru að koma með þessa skoðun. Já. Þannig ég állavarna skilið að þörf fyrir að vera banna skoðanir eða sem sagt sjónahörf eða hvað verið verið vissi, ef ykkur líður rosalega vel með það að trúa það er þessi flöt þá er honum bara ef það gerir daginn betri fyrir þig eða ef það hjálpar þér að vera góð, góður maður <t> eða <revelation> það hjálpar erbra bestu útgáfan þinna sjálf vera í þissu day to day basis lífiðinu hey go ahead skilurðu það er bara alveg alveg, alveg mál <t mastery> en það það sé erum skoðaði átta maðurs nú þá þú Það fór að pæla í þessu, ok, ég er líklandur að fara að vera gand maður, ok, ok, og hvað ætli ég að gera? Jó, það sé ég ætla að gera þá, það er að ég ætla að lifa lífinni. Þá enkvæm til að ég hef það. Þannig að ég á hvað, ég ætla að lifa hverjum degi, eins og að sé bara teknilega fyrir regli, minn síðasti dagur, sem því er að ég ætla að reyna að vanda mig, ennþá meira, við lifa hver dag, gefa af mér, gera það sem að ég hef, hef ekki þorað að gera eða mm -hmm. eitthvað sem að ég hef ekki haft kærkinni að gera eða láti bíða á hakanum en alltaf langa eða er það er einhver reynsla sem ég finn að með þystir í hey, þá ætli ég bara að fara í það já. og prófa það vegna þess að þá ætla ég all að seglur já þú viss það sem að ég ætla að líða þar er þú að fara í 21 land í fyrra uh, jú ég gerði það já. og það var einmitt hérna mjög skemmtileg skemmtilega því að hérna ja ég áttaði mig sko maður verður að að pæla það ég er ég þannig sé sko e, aldrei haft neist fasta fast heimilisfang. Mm -hmm. Eða e, fast heimili sko ég hef alltaf lifið að svoltið og hérna eins og segir sko núna í fjölda mörg, mörg ár þá er ég bara búnað að verið hjólrísi fyrir austan í í, í jöklaferðum unnið mikið mjögkið að og sem hefði bara verið sumarið skilurðu og veist Spáni vera að sigla vera ferðast og vera rosa mikið eitt og vera og svona vera að að fara yfir og það er svo gott skemmtilegt að það því að, að, að skoða kemur upp það sem au þartta skoða í hugnum á þér mm -hmm. bara þegar au ert bara situr og horfur á sónalagið þá koma upp hugsanir mm -hmm. eða þortu hugleysli eða hvað er þá, og koma upp hugsanir þar koma það upp þar hugsanir sem au þartta vera pæli og og þá au þartta ekki aðra pæli hvað hugsanir nau pæli þar kom bara sjálf þér mm -hmm. og þá getur au skoðað þar og sem kemur næsta þá skoðar au það og það sem á fara betur sem au kemur það og þá getum að skoða, já, ok, þarna hvaða útgáfa afsalumir var ég, hverja voru aðstæðnar, hefði ég getað gert betur, eitthvað svona, dótari, og, og verið svona ákveðu, ákveðu svona, þessu contemplation, skilur du, mm -hmm. og, og hérna, uh, og, og, og eins og segi, sko, þegar ég var hérna ungur að þá, hérna, mamma er að það, veist, ég mikið svona expressi veinert í og uh, var eitthvað að dönda með leiklist, það var að hérna, var í og hopapli og og og teambuilding og svona dóttori og og þurfti að tala af stað frá, frá fólki og tala og svona og, og þá var rétt allt svona ja á ég þarf að vika út comfort svona við út víkka út og séu hugsaði því bittu endar það bytu, þá er ég alltaf með eitthvað takmark ég alltaf með eitthvað mörk skilurðu mm -hmm. og þær er alltaf verið eitthvað nei innan að, en að þe þeita sjálfur með rúte eins og það skýllu þeitu þeitu þeitu og hérna að halda mínu comfort zone úti. Mm -hmm. En svo en hvað er fyrir himmel lengi? Það bara svo lítið að ég passi ekki inn í það. Þá er ég alltaf fyrir utan við. Okay. Skilurðu? Það er takmarkana laus. Skilurðu? Þannig séð og og það sem ég áttað mig skoð og, og þær í var var að pæla því að ég ég þarf rosalega líti til þess að líða vel með ég þarf ekki að mikiu öriki. Mm -hmm. Ég þarf á alla bara að aðla bara líða sé líða vel, mér, líða vel og hérna hana heimili, hvað er það ennurlega og það sem ég átt að með sem á að, já, er heimili er það, hvarfi, er það það sem ég fættist, er það e, það sem var alinu, er það bærinu veist, er ég káringur reikugengur veist, íslitingur eða er ég kannski Evrópubúi eða er ég kannski bara jarðarbúi eða er ég kannski sólkerfisbúi eða hvað það er skilur auðvist og hérna eða er ég kannski vetrabröðsbúi eða eða alheimsbúi mm. eða skilur hvað er mitt heimil raunvörulega, mm. takmarka ég mig við hvað erum líkið mörki mín Akkurt. er ég lítið kallin hvað sé ég sjálfa mig mm. sem hluta hvaða hild nú ef alheimurinn er að þennjast út skilur á gríðarlegum ráð hlýtur þannig að þennjast út í eitthvað rými skilur þá hlýtur það líka verið heimili mitt það mm -hmm. sko, sem er komið langt langt út fyrir mitt eigi ymyndunarrafl þar sem heilinn er meira það sem hann vísit að vísið geta sagt okkur hvað er þannig er þá táknleiss sé þá er ég bara hluti af sköpunarverkinu öllu saman, öllu saman mm -hmm. þannig að a hvar sem ég er í sköpunarverkinu þá er ég allta á heima hjá mér ég mm -hmm. get verið hvergi annars stærn heima hjá mér og og þegar að maður sér sig sem hluta af ykkuru mhm mm þá fylgir að sjálfkrafa ákveðin áhrif tilfinninga og þau tekur ábyrgð á því ja þanninu þínu skilurðu eða landinu þínu, eða eða hvað það er og ef ég sé minn sem hluta af öllu sköpunverkinu þá náttlega um þá þanna hvar sem við fer þá á í heimaðar og þeir voru að ferðast milli þessu þá þá varðu ákveðinnar verklig æving í því að þá það, það var öðru sé tungumál það var öðru sé kúltúr og var fullt öðru sé hlutum skortir skilurðu öðru sé um lykt um um öðru sé um gróður þúst fullt öðru sé hlutum Og en ég fór alltaf ætti í hugarfæri að ekki að því að ég var bara einna ferðast mm -hmm. á móti Jóli og talaði ekki tungumáli neitt sólis þar að ég þurfti að fara mikið í ferðast bara mikið trúa trausti mm -hmm. og það var akkurrat þetta það var alltaf að anda einstaðanum og að líða eins og ég vera heimar ekki líða ja ég gestur hérna I passing by nei þetta er mitt heimili einmitt mm -hmm. skilrðu ég er bara ábra á þessu líka einmitt mm -hmm. ég er líka heiman mm -hmm skilur ég er, mm -hmm. ég er hluta þessu líka eimitt, eimitt. að það var, var verklega æfing í því að finnast ég eiga heima hversu sem, sem ég væri mm -hmm. og þetta er svolítið svona skemmtileg pæling, skilur með það og, og þetta var eða svona pælingið á bak við þetta ferðalag mm -hmm. hjá mér að það var að gera svolítið verklega æfingu í þessu, sko já, að því við förum flest allt, sko, þegar við förum í ferðalag þá erum við einhvern veginn að búa til þetta concept já Ég er að fara bara í ákveði langan tíma. Já, það, það þetta er og ég er að fara sem hérna gerir bara ég er, að fara, ég er að fara ekki heim. Ee Og sé, og ég er að fara í e, ekki heim, heim og sem kemi heim, heim. heim. Já, er að, þó að ekki nema bara einmitt að reyna eitthvað einna henda þessum hugmyndum. Já. Og bara þú kemur og þá er bara svona okay. hvernig væri þetta ef við væri bara hér? Já. Þá væri ekki að fara neitt. Já, já, af því að því að þetta er eins og sést sko af því að þær ma líður eins og sem hluta af hluta deltinn, þá þar. þá þarfti ekki að skilurðu? Þá mm -hmm. þarf þig ekki að loka hjartað þar getur bara verið opinn. Skilurðu og getur verið í ákveðnu flæði. Mm -hmm. Þú veist af því að, að þú finnur ekki fyrir af þú finnur að þú ert bara þú ert einn með þem stað sem þú ert, skilurðu? Mm. Og geta liðið sólleys alveg eins og þú liður í öryggi heimilisins. Eða heima hjá þér, skilurðu? að geta tekið þessa þar þess að ah hvað er ælislað að koma heim. að geta tekið þetta oh. þið, oh. Það er Þannig þetta var eiginlega, það var svona pælingina bakvið þetta ferðara. Sko. Mm -hmm. Ertu með einhverja svona, uh, við erum búin að tala um sko, þegar þú bálaður boristatunni, við erum búin að tala um þetta núna, og, <laughs> veist, ertu, með einhver, ertu með einhverjum fleiri svona, ég eitthvað svona bara sem poppar strax upp í hugunum svona transformational moment sem þú manst eftir, sko, sem að hérna, hafa móta þetta ferðalega sem þú er búin að vera á? Nei, ekki sko, þetta er bara búið að vera svona rosa large gradual skilur process, sko. Og mm -hmm. hérna af því, því að það er alra þannig sem að þannig vex skilur þú, veist. þetta er þetta er ferðalag. Mhm. Mm skilur þú, það er ekki leiðarendin sem sem slíkur skilur, heldur erðu ferðalagið en en en you can't skip að hérna sko þar sem maður er búinn að ganga gegnum þetta ferðalag. Þá hefum hann oft fundist maður að vera ráðvildur og ekki veit að hver lefnum er að og veit að hvað er rétt að rángt í sér eitthvað og svoleið stóttari sko. En séð þér lítið baka að þá allt í bara já, þannig þetta var bara allt eins og þetta átt að vera. Eimitt. Það var bara eins og með væri leiðbent, skilur du, á ómöðvitaðan hátt, skilur du, mm -hmm. þú veist, þú, þú, þú upplifið complete confusion og, og það var okkur, að því að, og kannski er það vegna þess að þú þarft að taka hlut Ekki, ekki með vísindarlega stærindur fram að þig, heldur einfallega í trú og trösti á þetta í hjarta, mm -hmm. á þín gildi, skilur, á það sem þú stendur fyrir mm -hmm. í þessu mómenti, skilur, þannig að og, og í dag, skilur, þannig að þá veiti það í dag, þá veiti það alveg, skilur, já, að lífið er ekki til, ég sagði þetta held í áhans, lífið er ekki til að stoppa mig, lífið er til að láta mig vaksa, mm -hmm. skilur, þannig að ég, allt sem að gerist í mínu lífið þá sé ég sem ákveði tækifæri. Það mm -hmm. tækifæri til að vaxa. Það er tækifæri til þess að define að sjálfum með hvernig ég ætla að dýla við það, skilur. Mm -hmm. Það er alltaf tækifæri til þess að að, að, að vaxa því að sko, málið það, hérna, eins og, og við talaum á það, sko, þau getur að vaxi frá því sem þú vilt og þau getur að vaxi frá því sem þú vilt ekki, mm -hmm. skilur. Að, að það var það orðin eins og blómið, skilur. Hvað er veksta best? Í skit. <lýst> Skelurðu, það er nálægt, þetta er sko, þetta er svoltið kaldur samlengurinn og þessarna sko er er máli það að, að það er einmitt að að, að sko, þú líti bara og sársauga sem sársauga þú líti bara mótaðe sem mótlaði svo lengi sem þú vilt ekki takast á við það. að einmitt. Um leið og ur tilboðun til að ja, taka út úr þessa meget vaxu út úr því í alveg eins og þú fyrir skóla og þetta er marga mótna að margar mönnar sem alltaf rífaðu lappir alveg ógnilega þreyttur skilur, mm. og sippin og svona og vera vakandi frammettir og svona þú þarf þetta að leggja fullt á þig ja, ja. til þess að gera það, skilur Akkur ja, ja. getur við ekki gert það bara í lífunni sjálfu Þú þú þurftum við sjálfa þig, skilur, við erum að jú, jú. En það þar bara aðeins að mm -hmm. við ykkert konceptið, skilur Þannig að hérna, ekki bara þeir eru um að segja menntum til að geta farið í öðuríkið eitthvað svolei stóttari skilur, heldur líka Já, til þess að læra, það er ekki mig, til þess að læra að vaksa, til þess að getur það betur útgáfa af, af, af sjálfumær, skilur við. Það er hérna, eins og það að vera þólum á, þú, þú, þú, þú verður ekki þólum með á mér nefnum að þú upplifir óþólumæði. Akkurat. Skilur og sen er það akkurat í þessu röp, sen er það búin að tíja sinnum, uh, drífða, láta undan óþálega sen er allir það skiti þá svona, oh, hey, andaru. Yes, ég náður Úúhú, það jæss sína er að þola máður það er þú þú verður það ekki nema að upppleva þola máður akkura skilurðu það þann er þú vexur er neilega þér að þroska eittna eiginleika eiðir mhm að þau vexst með því að skilurðu því þú vexst sem sagt, í, hvernig finnur út hvar þú vilt vera með því að vera það sem þú vilt ekki vera skilurðu við komum við aftur að því bara ja við komum aftur í því skilurðu mm -hmm. það er akkurat málið að hérna og þessar er svo mikilla þem sem segja bara spyrja sjálfs sig bittu Er þetta svo sem ég vill vera? Nei, okay, flott er. Þá veit ég það. Þú vissu að ég vissi það ekki fyrir 20 mínútum, en núna veit það. Eða skilurðu? Mm -hmm. Og ég ja bara get svona ó með þetta er um þetta. Ég ég ég, ég, ég, ég ekki snert að þessum hluta í sjálfum mér. Nei, nei. En núna veit ég að ég vill ekki vera þessi gæði. Okay, frábært. Hérna, Hvernig vill þú vera? Er rétta með svona? Nei. Hver myndi þú elska vera? Hey, ég myndi elska vera þessi gæði, skilurðu? Mm -hmm. En ég get ekki orðið þessi gæði sem elska vera nema akkurat að því að ég fóru gegnum gæði sem ég vildi ekki vera. Mm -hmm. Hann benti mér á það. Það var hans vegna sem ég kom staði. Það var hans sem gaf orkuna í þetta transformation skilur. Mm -hmm. Í bestu útgána sálumar skilur. Og það er hérna, eins og segið, sko, þegar maður lítið tilbaka sko, á fortýðum það er ekki að séð einmitt hvað ávegsti fortýðin hefur, hvaða ábrun hefur Er stökkpöllur inn í framtíðina þína. Amett. Skilurðu? Og það er akkúrat þessi núna hérna sem að þú breytir því í þessa orku. Mm. Í þessa transformational orku, skilurðu? Mm -hmm. Þannig að það sem að upplifa þessum skömm eða og allt það og fortíðina, það eru eiginlega bæsti juice, skilurðu? Það er, er mestu það það sterkasta, það mestu oftann því að, í þí, skilurðu? Amett. Ég ef ég tekur hann þessa er svona bensín, skilurðu? Er við ekki búin að ná að fara yfir, fara yfir það helst? Jú, þetta er bara hérna frábært kom að koma hitt að og hérna... Ekki? Okay. Jú. Það er gaman að búa að heimsum. Já, að að bara að æðislega sko. Já. Takk fyrir að koma. eru takkjala fyrir mig.